Yeah because I think maybe this is a wild western. Äskeitä, mitä mä oon nähnyt suomalaisena jäkettä meidän ensisellä mm. majokotakselina, mä häpen. Mä häpen. Se on muuten sillä lailla, että pojat, me hävitään tee pelkki. Teemu Selänteen ja Teppo Winnipekin... Te, Teemu Selänteen ja Teppo Winnipekin nummisen... Te, teppo Nummisen Winnipeg johtaa omaa lohkoaan Ja siinä tulee koukaamisesta raukaisuus. Danielsheadiin koukataan. Numero 26, Raiteenpakki ja MM-kisa huumaa! Noin, ton parempaa myyntipuhetta, musta ei irtoa. Nyt on meidän pakki paneelikeskustelu, jos niin voi sanoa. Tai en tiedä mikään paneelikeskustelu, mutta kuitenkin niin MM-kisoja ennakoidaan. Kello on 12.35 eli tuommoinen vajaa neljä tuntia ja kiekko tärähtää jäähän tuolla Hardwall Arenalla. Ranska-Slovakia ottelussa. Laine Miika ei valitettavasti pääse tällä kertaa Messi Hän on kipeänä kotona, mutta ei se mitään. Sillä paikalla on tietenkin Jussi Lilja, joka on muuttokiirettensä keskellä. Niin on tällä ei, siis Muutothan on hoidettu, mutta uudessa kämpässä ei ole nettiä, joten Jussi puhuu meille, että hyvin kaikuisasta, tyhjästä, vanhasta kämpästään. Terve Jussi. Moro mikä on fiiliksi tänne kisoja alkuun? onko isot odotukset? Kyllä mä sitä mieltä, että on tässä nyt, tosiaan odotukset on korkeella, että vaikka Suomella ei ole kovin ihmeinen joukko, niin uskoa riittää. Miten on yleisesti, että millaisia kisoja odotat? Nähdään, nähdäänkö yllätyksiä? Heitetään vähän previewta siitä, mitä on tulossa. Että, että, että, että, nähdäänkö että kisoissa hienoja tarinoita? Mitä luulet? Um. Mä toivon, että nähdään. Mulla on pieni kutina Norjasta, että se voi yllättää. Asia. No niin, tästä kuulla li lisää hetken päästä, mutta tota, eihän nyt mm. kisoja voi valmistautua vaan kahdella miehellä, joten kutsutaan sisään Änäri Marakattiin toinen osapuoli Jussi Konttaniemi ensimmäistä kertaa, vähän niin kuin eurolätkästä puhumassa tällä kaudella. Mitkä Jussi fiilikset, tai anteeksi, nyt tässä kohtaa puhuttelen teitä kyllä vastaisuudessa vain sukunimillä, eli herra Konttaniemi, mitä mieltä oot kisoista näin etukäteen? No omasta mielestä kyllä oikeinkin mielenkiintoiset kisat tulossa, että kyllähän tämä nyt näin lätkäfanille on aika kiihreistä aikaa, kun ensin menee illat kattaisia tätä MM-lätkää ja sitten nyt menee siinä NHL-jääkiekkoa kateillessa ja kyllähän tietenkin näihin kisoihin itsellä paljon on nekin lasit päässä, että haluaa näitä NR-miehiä vähän tarkemmin tarkastella, miten he kussakin joukkuessa, minkälaisia suorituksia tulhaan näkemään, mutta tota näin ylheisesti ottaen, niin tosi kovat on odotukset, että kovat kisat on tulossa. Ja vähän tuota herra Liljaa peesata tuossa, että itse uskon myöskin kovasti tuohon Norjan yllätysmomenttiin. Tämä selvä. Tuota, no ennen kuin mennään varsinaisiin pelillisiin asioihin ja tällaisiin, niin tuota... Otetaan, on pakko ottaa esille tämä, että mistä mun mielestä on vähän puhuttu, siis, että onhan noi Suomen lohkon liput, eden, siis Suomen pelien hinna, lippuhinnat edelleen ihan sikamaiset. Vertailun vuoksi Suomen peleihin halvimman kategoria liput 123 euroa, Ruotsin halvimpi peleihin 145 kruunua. Eli siis 10, siis 10 prosenttia tosta lippuhinnasta, mitä se kurssi nykyään on, mä en muista, mutta kuitenkin se eli järjetön ero, ihan mieletön epäsuutta. Mistä teidän mielestä kertoo? Ahneudest. Niin, kyllähän tässä mennään taas se bisnes eellä. Onko tässä nyt Suomen puolella on se business sitten, joka sen rat merkkaa eniten, ja Ruotsin puolella sitten, onko se se urheilullinen näkökulma sitten, tai lähestymistapaa tässä. Että onhan tuo aivan ero eroa kyllä Kyllä. Ruotsin puolella varmaan enemmän just ajatellaan, että nurheilu edetään mennään sille, että jääkiekko kuuluu kaikille. Että se ei ole ainoastaan tämän rapujula väestön Kyllä, siis mä, mä ihan, ihan samaa mieltä samaa pohdin, että mä tiivistisin näin just, että itselleni tänne että, että valittavasti tämä kertoo mun mielestä sen, että Ruotsissa on urheilukulttuuri, Suomessa menestyskulttuuri, ja tästä näin herra suomalainen karaoke Kalervo Kummolla kyllä repii kaikki saatanan rahat, mitä vaan irti, irti löytyy ja häpeilemättä. Mutta tota, mä haluan heittää tässä siis aivan osuvan vertauksen, mitä urheilulehti postasi omalla Facebook-sivullaan, eli... Bayern Münchenin presidentti Uli Hönes vertaili heidän ja englantilaisten kausikortti kausikorttihinnoitteluun. Ja mä oon nyt kääntänyt nämä rahvistin nämä kurssit. Siinä puhuttiin punnista, mutta mä puhun käänsin euroiksi. Eli hän totesi näin, että et, siellä hinta on 120 euroa. Voisimme pyytää enemmän kuin 120 euroa. Sanotaan, että pyytäisimme 350 euroa. Saisimme 2 miljoonaa euroa lisää tuloja, mutta mitä 2 miljoonaa on meille? Siirtokeskustelussa siitä väännetään kättä noin viisi minuuttia. Fanille ero on taas huomattavasti suurempi. Emme ajattele faneja lehminä, joita voi lypsää. Jalkapallon pitää kuulua kaikille. Tässä kohtaa nostan hatun päästä kohti Saksaa, ja nimenomaan totean, että tässä on että tämä on se Suomen ja Ruotsin ero myös, mikä on ikävä kyllä Ruotsin eduksi. Valitettavasti kyllä siltähän tämä täysin vaikuttaa, ja tuo kyllä mitä nyt tuossa kerroit, niin aivan kyllä mahtavaa homma, ja siis... Nimenomaan fanien kannalta, niin aivan kyllä unelmatilanne, että oikeasti urheiluseurassa tuolla lailla ajatellaan. tämmöistä kulttuuria meillekin kiitos. Kyllä, kyllä. Mä nyt siitä, siitä olen tavattoman tyytyväinen, että tämä, tarko tämä tuplakisa tarkoittaa sitä, että Suomessa ei mm kisoja ihan hetkeen vietetä, ja silloin meillä todennäköisesti on uudet ihmiset johdossa. Joten toivotan, että silloin urheilu palaa suomalaisessakin kisajärjestämissä keskiöön. Mutta tota, no, ennen sitä niin. Tosiaan, kun tuossa mainitsi, että herra Liljala oli lievähköjä tietoteknisiä ongelmia siellä, niin tota, ää, hänen nyt tähän, tähän keimiin sikäli mukaan. Että me koitettiin tuossa herra Kontanimen kanssa käydä läpi näitä joukkueita ja poimia sieltä semmoisia seuraa heitä pelaajia, eli tämmöisiä siis poimintoja, mitä uskotaan, että voivat lyödä itseään nyt läpi MM-tasolle. Ja tota, no, niin pyrittiin välttämään niitä selviä NHL-tähtiä siellä. Se oli myönnettäkö, että tota, vaati kyllä hieman taustatöitä ja tutkiskelua, että ketä nämä miehet yleensäkään on, varsinkin näissä pienemmissä porukoissa. Mutta tota, lähdetään tuonne Ruotsin lohkoon ja otetaan ensin Valko-Venäjän joukkue käsittelyyn. Ketä sulla oli? Elikkä, mitäs mä sanoisin? Pistä tota niin... Konttaniemen käskystä siitä, anna tulla ensimmäinen. No niin, meikäläisen ensimmäinen valinta, eli tämä valko seuraa häntä pelaaja on tämän niminen kaveri kuin Mikhail Stefanovic On Toronto Maple Leafsin neljännen kierroksen varaus viiden vuoden takaa, eli aika pitkältä aikaväliltä. 23-vuotias hyökkäjä. hyökkäjä on kyseessä, joka on oikealta puolelta ampuu. Ja on tuolla junioriliikoissa kovia tehoja, Pohjois-Amerikassakin qm takounut siellä ja on sieltä sitten kuitenkin AHLssä käynyt sen muutaman ottelun pelaamassa, mutta sieltä sitten takaisin koti, kotiseudulle tullut sieltä ja on tuolla Valko-Venäjän puolellakin kylläkin pelaannut KHLstä, ei hirveästi ole sillä kokemusta, mutta näin niin vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta pelaajalta ja varmasti tuota, mielenkiintoista nähdään näitä tämmöisiä Valko-Venäjän nuoremman polven hyökkäyslupauksia. Joo, Norman polven kavereihin tartun tässä itekin, eli tota, puolustaja Raman Hrabarenkka. Raamikas kaksipuoteis-pakki ja sitten tota, sikäli Outolinto ainakin näin suomalaisen näkökulmasti jäi noiden Kanada junnuliigan vuosi jälkeen pelaamaan ahl oli Nyt Devilsissä oli rajautilla, ei irronnut sopimusta, joten tekisi sitten ahl Albany Devilsin sopimuksen, Käsittääkseni yks, yksikään ainut suomalaispelaaja ei ole koskaan tehnyt suoraan AHL-sopimusta, että se olisi ollut NHL-dealin NHL kautta, minkä takia siellä AHL-sa on pelattu, mutta kuitenkin niin suuri osa pakistosta tulee tässä maanjoukkuessa, tulee maan omasta sarjasta, että rooli täytyy olla otettavissa, varsinkin nämä nuorelle kaverille pitäkin pystyä ottamaan, koska Valko-Venäjän liikahan ei mitenkään kummonen ole. Hmm. Sopimusta ei ole ensikaudeksi mihinkään, joten tämä on myös näytön paikka, etenkin isoja maita vastaan. Varsinkin varsinkin Ruottilohkosäätöllä tulee Kanada, niin siellä pärjäät hyvin niitä tota, isoja poikia vastaan, niin siellä on kyllä oikeita ihmisiä katsomassa silloin, että se, se on varmasti hänelle aika iso näytön paikka. Kurjuus teettina mainittako lopuksi että valittiin kevään 2012 KHL-draftissa numerolla 12, ja heti perään valittiin muu on Rasmus Ristolainen, mutta tota, mainittakoon myös toki valinnan teki kotiseura Dynamo Minsket, tota nyt sikäli, sikäli niin, niin dramaattiset asiasta puhuta, mutta tota, poimi hänet tuolta esiin, et, Siinä on, saattaa olla tulevaisuuden nimiä, en yllättyisi vaikka nimenomaan ensi kaudella pelaisi itse asiassa KHL, mutta totta kai näytöt pitää antaa. Että, että, tota, ei ole mitään hirveitä tehoja tehnyt ja on vissiin vähän siinä, siinä välimaastossa, että onko semmoinen iso luumurskaajapakki vai, vai mitä sieltä on. Mutta ilmeisesti hyvä laukaus kuitenkin löytyy, joten raitin miehenä saa myös YV-vastuuta, että pistäkää äijä seurantaan. Varmaan löytyy helposti, koska pelaa numerolla 92. Mutta mennäänkö Tsekin puoleen? Juu, jatkethanpa, jatkethanpa tätä Euroopan turneeta. Kyllä. Tsekin mä otin esille miehen, joka itse asiassa valittiin tuossa mainitsemassani kohala numerolla 14, eli Thomas Hertl <lacht> Sanhaseen ihan ykkös, ykkösprospekti, eli suurit odotukset on Visoveden takana. Pelaanut tällä kaudella vielä tsekeissä ja nyt on paikka ottaa seuraava askel miesten peleissä ennen siirtymistä sinne rapakon taakse. Taitoa löytyy, pelaa mole, moittetta molempiin suuntiin. Nyt niin kun katsotaan sentteriosastoa tsekillä, niin rooli voi jäädä aika pieneksi, mutta ehdottomasti varsinkin nr niin mielenkiintoinen seurattava, koska sillä San Jose Sarksilla on isot odotukset tähän kaveriin, joten katsokaa, miten se millä se tulevaisuus näyttää. Joo. Hörtöl on kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen pelaaja minunkin mielestä ja olisi ollutkaan sama valintani, mutta tässä Markus Siekerki sen valitsemaan, niin minun valintani on ehkä vähän enemmän tämmöinen itsestäänselvyys. Jakub Voracek, eli Philadelphia Flyersin 23-vuotias, todella paljon viime vuosina nimenomaan kehittynyt, kehittynyt NHL-mies ja aivan ykköstähtiä Filadelfiassa, eli tuossa Claude Girouxin Kanadan supertähden rinnalla siellä pelailee, ja on nyt tällä kauella nakuutti tosiaan tuossa 48 pelissä melkeinpä yhtä paljon pisteitä kuin viime vuonna koko kautena, eli kehitys on ollut nyt valtavaa, ja nyt kun on varsinkin vastuuta, iso sopimus on alla, niin tämä kaveri on kyllä semmoinen tulevaisuuden tsekki, ykkös ykkösnimi, voin jopa sanoa NHL, :ssä. ja no, kokemusta on... löytyy tuolta jo Maailmanmestaruuskilpailustakin, mutta nyt varsinkin mielenkiinnolla haluan nähdä tämän kehityksen vuoksikin, että miten mies tulee näissä kisoissa maaleja sitten pyssyttämään. No erityisesti kun katsotaan Tsekin rosteria, niin jos ajatellaan, että siellä on, niinku, on niinku suht nimekkäitä NHL-jätkiä, mutta kyllä siis kun ajattelee, että voratsek oli Filadelfian ja kenties ehkä se onnistuu nein pelaaja tällä kaudella. Mm, kyllä. Niin, niin mä kyllä melkein heittäisin, että voratsekilla on niinku se ykköspyssyn viitta, tai täytyykin olla. Että en mä esimerkiksi hudlerilta ja kumppaneilta odota läheskään niin paljon itsekään kuin Voracekilta nimenomaan. Et se pitää, nyt pitää vastuuta kantaa, 23-vuotias kaveri kuitenkin, niin hyvä kausi alla, vaikka oma joukkueen kausi olikin Persiistä, niin tehoja täytyy tulla. Aivan varmasti, ja niitä <tuh> hältä kyllä ootetaankin. Kyllä. Ketä sulla on Kanadasta? Kanadan joukkueesta niin... Mie valittiin tämmöisen todennäköisesti alemmissa kentissä tulee kaveri on pieni väkkärä, herranimeltä Matt Reed. Eli pysythän samassa NHL-joukkuessa Philadelphia Flyersissa. Tosiaan miehellä varressa nyt ei mittaa mitenkään hirveästi NHL-kaliberiin nähden ole, että alle 180 senttinen ja pikkusen päälle 80 kiloa on, mutta oikealta ampuva. Oikeastaan viime kauella, siinä 11-12 kauella, nousi yhtäkkiä flyersin joukkuessa, eikä sieltä tippunut enää pois. Eli tulokas kauelle muikeat melkein 50, 50 paunaa kaveri takoo siinä. Ja tällä kauella sukkot samoissa, samoissa lukemissa tai samoissa samanlaisessa pistemäärissä. Se olisi varmaankin kokonaiskautena vetänyt. Ja on siellä Filadelfiassakin, niin on semmoinen kakkos mies ollut siellä, ja varsinkin pelasi samassa kentässä tämän Kanadan toisen, toisen kanssa Filadelfian miehen, eli Wayne Simmotsin kanssa. Ja en kyllä yhtään jos tulevat samassa kentässä pelaamaan myös kisoissa, koska siinä on tosi, tosi fyysinen, tosi taitava kaksikko, ja tämä Riidin Mattikin tosiaan ei fyysistä peliä kyllä pelkää yhtään, eli taklaaluja pyöriikö väkkärä ja menee sinne kyllä maalin edustalle taistelemaan, ainako mahdollisuus vain siihen tulee. No hyvä pohjustus sikäli, että mä otin omaks nimenomaan Wayne Simmonsin. Ihan siitä syystä, että et, tota, tosiaan sinä kuvailit jo, eli on tosi kovaluinen raiti hyökkää ja pitää huoleen, että kulmista maalin maali pelaavilla ei todellakaan ole kivaa. Mm -hmm. Mutta manosti nostin esiin sen takia, koska minua kiinnostaa, Eritoten nähdään, miten tällainen erittäin fyysinen pelaaja soveltuu eurooppalaisen kaukalla ja peli yleensäkin. Et mä toivon, että löytää ne ajoitukset nopeasti ja ajaa puhtaasti, mutta pirun kovaa. Mutta sitten taas mä pelkään vähän sitä, että mitä jos se jää tuomaretten silmätikuksi. Niin, niin mm -hmm. valitettavasti tällä kaverilla on iso potentiaali olla uhkaamalla joukkueelle. Näin, näin, näin se varmasti tulee olemaankin, että uskon, että Riidin Matilla varmaan on pikkusen helpompi ehkä jopa löytää sitä. Hänen, hän on kuitenkin pieni kokoinen, tosi nopea luistelija, että varmaan pikkusen helpompi soveltua siihen, mutta uskon kyllä, että tämä kaksikko tulee kyllä toivottavasti kauhua kylvähmään tuolla Kaukalassa. Alright. Joo, tuosta Kanadasta, kun seurasi tätä Kanadan rosteria, on tähtiä jos jonkinlaista, mutta mulla osui silmään ehkä eniten tämä Edmonton Oiresin tulokas pelaaja Justin Schultz. Eli tämä, joka viime kesänä oli ehkä tavoitellut tai oli tavoitellut näitä vapaita agentteja. Anna... oli tavo tavoite luinnollisina 30 joukkuetta perässä. Mm. On, että, mutta kuitenkin, että äjä on 23V ja ei ollut mitään mitä, tai ei ollut sitoutunut mihinkään seuraan, saa aivan itse valita, mihin seuraa meni, niin tosiaan hän äh, on sellainen, mitä itse lähden tässä mielenkiinnolla seuraamaan, että miten pelaa, koska ei ole niin paljon tullut tuota matseja seurattua nyt tässä kaudeankaan, ettei ole niin nähnyt, että miten pelaa. No kuitenkin mitä katsoin tilastoja täältä kaudelta että kuitenkin pelaa, kova tekee pisteitä, mutta tuo plus-miinus lukema RHL, että miinus 17. Että Mielenkiintoista nähdä, että koostautuuko se sitten omassa päässä. No se on paljon mahdollista. Schulz on hyökkävä pakki nimenomaan ja tota, no, niin, erikoista piste pisteet tekemään. Tota, no, niin, Konttani niin, missä näit sultsin pelejä tällä kaudella enemmänkin kuin tuota AHL, AHL ja muita seurasit ja nimenomaan sitä läntistä konferenssia tarkemmin. Niin mitä Schulz on sulta näyttänyt? Onko se, onko se hyökkäysinto millaista? Miten, hyö... pelaa, miten pelaa omaa päätä siis myös? Niin, kyllähän se tietenkin aina siinä on vaarana, että se omaa pää tällä kaverilla Schultzilla jääpi vähän sille vähemmälle varjolle tai sitten vähemmälle, vähemmälle tarkastelulle. Eli kyllä se hyökkäysinto on pojalla kyllä kovaa siinä ja kyllä ylivoimalla varsinkin tulee olemaan kyllä tosi kova pelote, pelote siellä ja pisteitä osaa kyllä nakata. Mutta kyllä siinä omaan päin pelaamisessa on vielä paljon kehitettävää, että kun sen, siihen sapi varmuutta, niin sitten kyllä alkaa, alkaa hyvältä näyttämään Edmontoninkin kannalta. Joo, mutta eri, erittäin hyvä, hyvä nosto Herra Liljolta sieltä. Eli tota, no, niin on totta kai nimenomaan ajatella, että Kanadahan elää sitä ylivoimapelistä varsinkin tässä alkusarjassa, kun ne vähän enemmän tai vähemmän käynnistelee yleensä. Niin, niin Schultzilla on siinä kyllä iso rooli ja on kyllä äärettömän mielenkiintoinen pelaaja. Ja tämä on myös siitä, että kun Tämä, nämä mm on viimeinen mahdollisuus antaa näyttöjä maajoukkuessa ennen olympialaisia, niin nähdä, että miten Schultz nousee siinä esiin, nouseeko keskusteluihin koskien shotsia. Se on hyvä, hyvä pointti kyllä tuo ja selittää osittain, minkä takia Kanada lähettää näin, näin järjettömän kovan, varsinkin hyökkäyspään järjettömän kovan arsenaalin. Tosin täytyy muistaa, että siellä on todella paljon aika varmoja olympiakävijöitä tuolla NHL playoffeissa, mutta totta kai niin, siis... Kanadahan on se maa, joka pystyy lähettämään kolme kultakandidaattia kisoihin kuin kisoihin. m kisoihin varmaan kuusi. Mutta tota no niin, etenkin olympialaisiin, niin se on huikea nippu. Mutta totta, nimenomaan Iserman on kasannut tämänkin joukkueen ja on mukana olympialaisissa, niin kyllä se tota, hyvää, hyvää kieltä kertois jos näissä kavoissa onnistuu. Tota noin, hypätään sitten Tanskan puolelle. Mm -hmm. Nostan sieltä esiin Tuoreen Saksan mestarin Eisbergen Berliinin riveistä, eli hyökkääjä Mats Christensen, joka ei syystä tai toista viime kisossa pelannut, mutta muuten on ollut vakituinen kisakävijä ja luotettava pistemies maajoukkueessa. Jännä tilastot sikäli tämän kauden runkosarjasta, että ei tuonut pisteet juurikaan, mutta playoffeissa sitten taas kuumeni, oli joukkueessa jaettu ykkönen maaleissa, kolmosketty roolista kuitenkin seitsemän häkkiä, olisiko pelejä ollut 12 vai 13, 7 plus 2 tehot, niin... niin Näyttäisi, että siellä olisi niin kuntopiikki tulossa Tanskan maajoukkueen kannalta oikeaan paikkaan, ja tätä jätkää siellä myös tarvitaan, että siellä on nämä muutamat, muutamat miehet, jotka siellä niin pääasiallisesti kantaa, mutta erityisesti niin tarvitaan myös toimivaa kakkosketjua ja taustatukea, niin nostan Mats Christensen sellaisena kaverina, jota kannattaa katsoa, on taitava pelimies. Joo, ja oma, oma nostoni, niin jälleen kerran mennään tuonne Philadelphia Flyersin puolelle, eli tämmönen vähän, <tos> <tos> <tos> <tos> vähän... Tuota, Alkaa elkahtaa tiki... puolueelliseltä, Jussi, sitä on no, pikkuhiljaa. No. no, no, ei tämä on, <tos> tämä on semmoinen tosi mielenkiintoinen kaveri, ja olen jo vähän niin kuin seurannut aikaisemminkin hänen kehitystensä, ja ajatellut, että milloin kohan kaveri pääsee tuonne ylhäälle pelaamaan. No tänä vuonna sitten kutsu kävi tuonne NHL puolelle, eli Oliver Lauritsen. Hän on puolustajamies ja valtava järkäle, eli Pituutta löytyy melkein pari metriä ja kilo on siinä yli satasessa, että ei ole Neuvolassa punnittava kaveri tämä kaveri. <tos> <tos> on kyllä todellakin Tanskan joukkuessa varmasti semmoinen piristävä poikkeus, että nyt sieltä löytyy semmoinen erilainenkin pelote sieltä puolustus, puolustuspäästä, eli hyökkäyssunthan ei niinkään kyllä, kyllä ole, ole varsinainen pelote. Omaan kyllä painavan laukauksen, ei, ei sen pohlein kyllä, mutta omassa päässä ja maalin edustalla, niin tämä kaveri on kyllä Tanskalle kultaakin, kultaakin kalhimpi. Eli, eli voidaan odot, olettaa, että tämä Lauritsen on siellä niin kuin ensimmäisenä hieromassa hanskaa, varsinkin jos ajatellaan kanukkihyökkäijän naamaan. Niin... Aivan varmasti, että vielä vähän luistelussa hältä puuttuu semmoista tiettyä varmuutta, mitä tuossa ääripelejä, Änäripeleissä kerkisin häntä seuraamaan, mutta kyllä se siinä maalin edustalla, niin tuo kaveri on kyllä tosi, tosi kovassa, kovassa huudossa ja varmasti varsinkin kanukkea vastaan, niin kyllä tulee pelaamaan isot minuutit aivan varmasti. Pidetään kaveri mielessä. Joo, mitä no, tosiaan no... vielä, jos tähän Lauritsenin palaa, niin Joo. Elite Prospectsissa hän on tosiaan pelannut kaudessa 0,8 09 eteenpäin Pohjois-Amerikassa, kolme kautta yliopistosarjaa ja sen jälkeen AHLS vähän aikaa. Et tota, ainakin hän luulisi, että ei ainakaan mitenkään niin kunttitutisen lähteä Kanadan jätkiä vastaan pelaamaan. Et siellä on kuitenkin kokemusta pohjois-amerikkalaisesta pelaamisesta. ja paljon ennen, paljonkin. Joo, tuo on hyvä pointti ja, siis, ja nimenomaan niin kuin, ää, tärkeää, että nimenomaan löytyy sitä, löytyy sitä, just sitä no en nyt haluaisi, Yritän välttää sitä kiroilua, mutta tuota, no, niin, se on oikeaa vittumaisuutta sinne maali eteen. Varsinkin just, että et, kun ajattelee tota Tanskan joukkuetta, niin, niin se on, no ei nyt katsonut tarkkoja lukuja, mutta ainakin mulla on semmoinen mielikuva, että se on lopulta aika pieni joukkue. Tai ainakaan Kyllä. mikään se, semmoinen 178-182, jotain välillä suunnilleen keskipituus varmaan pyörii. Niin tota, se on sellainen piristävä poikkeus siellä. Ainoa mikä, niin toi hyvä pointti tuosta luistelusta myös, että sitten taas isossa kaukalossa mennään, niin miten jalka riittää, se on toinen juttu, että onko tämä sitten semmonen kaveri, mikä pienet väkkärät kiertää. Mutta fyysisiä jätkiä vastaan, niin totta kai tämmönen kaveri siellä pitää olla. Eli voitaisiin varmaan niin luonnehdintaks heittää tämmönenä niin tanskan omaa ossiväänäne pelaajatyyppiä, kun ajatellaan. No, ehdottomasti kyllä tuo vertaus on kyllä äärimmäisen loistava. Loistava kyllä tähän vaiheeseen, ja kyllä Tanskamaan joukkue on tämmöistä kaveria kaivannut kyllä jo pitkään, ja varmasti tulhan nhl tätä kaveria vielä vakituisemmin näkemään Philadelphiaon kokoonpanossa. Tai jonkun muun porukan kokoonpanossa. Tai ei jonkun muun porukan, siitä Philadelphiaista kun ei ikinä kyllä tiedä, se on oman tosi. Kyllä vain. No, lähdetään tuonne noin huippuvuorten suuntaan, eli Norjeh. Yeah. Norjaan. Ketä sulla on Jussi Norjasta? Anteeksi, herra Konttaniemi, tarjoa, meille norjalaisesi. No niin, minun norjalais, norjalaisvalintani niin on tämmönen kaveri kuin Joonas H miten Perkille on nyt lausut hankin. Mutta... Hulös. Hulös. niin. Oikealta ampuva, oikealta ampuva ja ihan mukavan, mukavan mittainenkin kaveri. On tuolla Pohjois-Amerikassakin käynyt pyörähtämässä tuossa muutama vuosi aikaa. Ei kuitenkaan sinne silloin jäänyt, vaan tuli elitseeri niin, niin takaisin. Viime kisoissa oli kyllä Norjan, Norjan siinä joukkuessa isossa roolissa ja takookin niitä pisteitäkin kyllä tosi mukavasti, mukavasti MM-kisoissa. Tässä on semmoinen on hyökkäyspäävoimaa, löytyy sieltä, on tämä just ampuu oikealta, on monikäyttinen varmasti ylivoimalla, mutta Kyllä myös pelaa fyysisestikin vahvasti, eli on tämmöinen tosi monipuolinen, monipuolinen puolustaja. No nyt on iso rooli tarjolla, varsinkin kun norjalaislegenda Erkki Koivu joutuu lopettamaan uransa. Mm, totta. <tos> no joo, tylyvitsi, sehän ura päättyi tosi ikävästi, mä en tiedä kuulitteko sitä, siis Erkki, Erkki Koivu, joka pelasi nyt hetkinen... Oli, oli itseasiassa toinen suomalainen, joka pelasi Norjan maajoukkueessa. Ensimmäinen oli Juha Kaunismäki silloin muuta muusta kaperi. Mutta, ää, ilmeisesti vastustaja hyökkää ja astui luistimella hänen käden päälle. Meni kaikki jänteet poikki suunnilleen kädestä. Mm. Tämä tota, on no, jo vieläkään palautunut, joten ura loppu valitettavasti. Jatkoessa oli, oli hyvä, juttu, hyvä juttu tästä kaverista. Käykää ihmeessä lukemassa, on mielenkiintoinen tarina. Mutta tuota, no, niin, Norjasta, niin mä nappasin, siellä on nämä... Just tämä tota, on Holtettia ja Uulimpia ja varsinkin Patrick Tuureseen ja Andres Bastiansen ja näitä kavereita, jotka sitä kantaa. Mutta, mä nostan esiin, että vähän taustalla ainakin näissäkin varmaan vielä tulevan, mutta et, ä, Mats Rosseli Olsen, on, on, olisi ollut 22-vuotias, niin tai siis Norjan tulevaisuuden nimiä, ja he jatkaa monien valitsemalla tiellä, eli kovat tehot toissa kaudella Norjan pääsarja, sitten siirto Ruotsiin ja Frölundaan. On nopea alkanen taitava ja pirun luova pelaaja. En mä usko, että välttämättä vielä hän kärkikätjujen kama, mutta etenkin, kun Norja pelaa pienempiä maita vastaan, niin varsinkin puujalkaisemat pakit saa olla tarkkana tämän kaverin kanssa. Sieltä tulee, sieltä tulee varsinkin jos uskaltaa, uskaltaa lähteä haastamaan tällä tasolla, niin, niin uskon, että sieltä nähdään hyviä väläyksiä. Mutta tota, otetaan sitten Sloveniaan yhteyttä. Ja tota, niin, Heitän sieltä ilmoille kaverin, joka hävisi Saksan liigan finaalit. Kölner Haien riveissä, 23-vuotias sentteriä, Rock Tikar. On vahva pelaaja, menee väleihin, löytää riparit. Mutta on ennen kaikkea kelpo luistelija ja myös pelintekijän vikaa löytyy. Jos katsoo Slovenian porukkaa, niin siellä on nämä Rodmanin veljekset ja kapteeni Thomas Rasingar, mikä kantaa pääseellistä hyökkäysvastuuta. Noin niin kuin vakiokalustona ja sitten niin kuin Tikarilta tulee todennäköisesti hyvää taustatukea. Ö, oli isossa roolissa viimeksi, kun Slovenia oli 2011 kisoissa, heitti silloin kolme häkkiä, muun muassa kaksi tärkeitä maalia, kun hän voitti Latviaan. Valitettavasti ei riittänyt silloin säilymiseen, mutta tota, kuitenkin niin todennäköisesti tulee olemaan vähintään kakkosketjun miehiä ja, ja tota, no niin kannattaa, kannattaa seura seurata kaveria. Tietenkin et ylivoimalla niin uskalta ratkaista itse, ja mutta et, heittää myös edistäviä syöttöjä, joten on todennäköisesti tärkeä palanen. Mitäs herra Kontaniemellä on Sloveniasta? No ainakin tuolla pelaajalistoissa, mitä tuossa katselin kokoonpanossa, niin sinnehän oli merkitty tämä herra Jan Mursak, eli ei nyt voi tietenkään ehkä NHL-tähdestä kuitenkaan puhua, mutta NHL-statuksen omaava, omaava nuori, nuori kaveri, joka tuossa Detroit Red Wingsin organisaatiossa pelaaja. Ikäähän ei vielä kaverilla paljon löydy, 25 on tällä hetkellä mittarissa ja suhkot, tuota, suhkot tuota mukavan kokoinenkin kaveri on kyseessä ja on kyllä AHL onnistunut Pohjois-Amerikassa todella hyvin, on siellä jo pitkään pelannutkin, mutta itse tuossa edustusjoukkueen mukana Detroitissa niin sieltä täältä on aina näytön paikkoja tullut ja ei varmaan ei ole kauheilla minuutilla siellä päässyt, päässyt ehkä näyttämään sitä todellista potentiaalia, mutta kyllä varmasti tulevaisuuden NR miehiä sinne. Ja hyvää vain, että näärissä sitä slovenialaisvertakin nähdään, että sitä kun ei aivan liiaksikaan siellä ole. No, tämä Slovenia on nyt ensimmäistä kertaa voisi sanoa, että jopa mielenkiintoinen joukko, sen takia, että hän on ollut tämmöinen hissijoukku ja edes mennyt tätä A- ja B-sarjan Nyt he onnistuivat saamaan tämän olympiapaikan itselleen että ensi talvena Sotsissa pelaavat, niin on Nyt seuraa ihan aivan uuden mielenkiinnolla Slovenia Slovenian johdetta, että miten he pärjää nämä SMM-kisoissa. Siitä saada osviittaa ensi talvea ajatella. Tämä on hyvä pointti. Siitä olympialaista jäi pihalle käsitteeksi, niin muun muassa esimerkiksi Saksa ja olisiko Tanskakin jäänyt pihalle. Oikaa. No, niin va vakkari. Pakkari Aasarien jengeistä. Tota, no, niin Sloveniasta puhutaan totta kai tuossa hetken päästä vähän lisää, mutta tota, se täytyy kyllä sanoa, että vuonna 2011 niin oli suuri sääli, että Slovenia jäi rannalle, että, koska Slovenia pelasi todella ennakkoluulotonta hyökkäyspeliä ja ne pelasi sitä samaa. Mitä tahansa vastaa. Ei ne lähteneet vaan pelaamaan, että no, me pelataan tuota, näitä pikku, pienempi maita vastaan, että päävastusta ei vastaan, ja sitten niin koetaan vaan puolustaa isoja vastaan. Venäjää vastaan, muun muassa 6-4 kertoo, että ne kuitenkin niin oli yllätys aika lähellä lopulta, vaikka niin turpaan tulikin. Mutta siis et, et toivon, että siellä ei ole tingitty linjasta. Meinaan oli todella viihdyttävä joukkue kattoa 2011. Et ei sovi aliarvioida kenenkään tätä maata kuitenkaan. Mutta tuota, tuota, tuota, ää, sitten mennään vähän isompien, isompien poikien joukkoon, eli otetaan Sveitsistä. Onko se, tuota, no niin hetkinen, niin mulla mennyt vähän vuorot, vuorot sekaisin, onko se taitaa olla vuoro tarjoilla? Joo, se taitaa olla minun vuoro, vuoro tältä tarjota, ja Sveitsillähän nyt on siinä mielessä hyvin jännittävä tilanne, että aina yhtä tyylikäs, Sveitsin kapteeni, joka yleensä on jokaisessa pelaanut. herra Mark Stride Onkin tänä vuonna yllättäen, nyt tänä pudotuspeleissä, mikä pudotuspeleissä, mikä on, mikä on suorastaan, suorastaan häkellyttävää, mutta hieno asia kuitenkin. Mutta tässä nykyisessä Sveitsin joukkuessa varmaan se periaate tulee olemaan tämmöinen nuori 22-vuotias suhko Nashville Predatorsin puolustaja eli Roman Josi, joka on nyt sitten Sveitsin joukkuessa. Ja täm on, tämä kaveri on tosi hyökkäysorientoitunut. Hyökkäysorientoitunut kaveri on hyvä syötelijä, omaa hyvää laukauksen ja on niin hyvin kokonaisvaltainen, kokonaisvaltainen pelaaja. Ja tuolla NHLssäkin tosi hyviä otteita minun mielestä näyttänyt. Tämänkin kauen Mithaan, vaikka Nashville kyllä joukkueena ei mitenkään, mitenkään erikoisemmin menestynyt. Mutta että on siellä saanut nyt pikkuhiljaa vähän enemmänkin rooliako. Tietenkin mä Suuterin pois poislähtö siihen. Siihen vaikuttaa paljon, ja minun mielestä hänestä odotethankin, että Josista vielä onankin päivänä kasvaisi se seuraava suuter. No se on, kattavissa Sveicin puolustusta, niin siinä on iso rooli tosiaan tarjolla, että siinä on varmaan niin kun hyökkäysvastuuta kantaa kokeneen Julien Vauclaren kanssa varmaan aika pitkälle. Varmasti. Mutta tota no, niin on hienoa nähdä tätäkin kaveria nyt sitten, Varsinkin niin kun olen pelannut isommassa roolissa kauden, niin näytän, miten se vaikuttaa tuohon peliin ja miten niin pystyy maakkojen tasolla vastuuta kantamaan. Mutta tota, tuossa kun mainitsit, että on pois, niin on myös toinen vakio kävijä pois, nimittäin Damian Brunner, joka pelaa Detroitissa playoffeja. Niin, niin Nostan sieltä esiin kaverin, jonka täytyy pystyä nousemaan takaisin muutaman vuoden tasolle pistetehtailulle, eli 29-vuotias Anders Ambülle jota varsinkin selostajat tykkää huudella, on tota, tai ainakin itse tykkäisi huutaa se selostaja, niin ää, on, tulee olemaan vaarallinen hyökkääjä, tai on sen takia vaarallinen, siis, että on äärettömän hyvä luistelija, tekee itselleen tilaa, ja se laukaus raitin puolta lähtee nopeasti ja todella vahvasti. Et, tota, noin, tosiaan, Täytyy ottaa nyt isompaa roolia. Pari vuotta tehojen puolesta ollut todella hiljaista maajoukku Sitä ennen tuli niin kun lähes piste per pelitahtia, mutta tota, nyt on pari vuotta ollut sitä, onko tehnyt maalin per kisat. Niin tota, tällä kaudella tuli kuitenkin uran paras maali lukema ja ensimmäistä kertaa muuten enemmän maaleja kuin syöttöjä. Ja niitä maaleja Sveitsi tarvitsee ja katseet täytyy kääntyä ambyyliin tässä kohtaa. Mä sanon kerran vielä ambyyl. <tos> <tos> se oli niin hauskaa. Mut tota, joo. Otetaan sitten kisa-isäntä, tällä, tällä kertaa päätyyn asti kisa vievä Ruotsi. Ja sieltä mielenkiintoinen kaveri myöskin, niinku tässä ollaan Detroitista puhuttu aikaisemmin tuossa Jan Mursakin kohdalla, niin on toinen Detroitin tulevaisuuden miehiä ja varsinkin niin ehkä vielä isommat odotusarvotomaavat Kalle Jan Krug. Ja, tota, ei todellakaan pelityyliltään nimensä veronen, eli tämä sukunimihän kääntyy suomeksi suoraan Rautakoukku, joten se voisi viitata vähän romuluisempaa pelityyliin, mutta et ennen kaikkea on mainio kiekonkäsittelijä ja äärettömän hyvä pelintekijä. Niin mä väittäisin, että kun katsoo ruottisentterisostoa, niin se on roolitettu tä näyttäisi roolittuvan jopa niin, että Järnökois 2. sentteri tuossa porukassa kärkirooli on tarjolla pankaa nimi muistiin ja kattokaa, sitä jakelua. Vissiin vähän sitä vikaa kuitenkin on, että tykkää pitää kiekkoa ehkä vähän liikaakin, Köh. mutta että, äh, tällä on Ruotsin tai Elitserissä kuitenkin hyviä tehoja jo ja on puhetta, että siirtyy taakse, niin varsinkin Detroit-ihmiset, kattokaa millainen kaveri on tulossa. Joo, ja minun, tota, minun poiminta tästä Ruotsin joukkuesta, niin hän löytyy tolppien välistä, eli herran nimeltä Jakob Markström. On tosi iso kokoinen parimetrinen maalivahti, tosi iso, iso ja ulottuva siellä maalin suulla, ja on nyt sieltä kaudesta 2010-2011 pelannut enimmäkseen AHL tuolla Florida Panthersin organisaatiossa, mutta tällä kaudella nyt sai vastuuta ja pelasi melkein puolet, puolet tuosta NHL-kaudestakin siellä, ja ihan kuitenkin siihen nähden, että kyseessä kuitenkin jumbo joukkue Florida, niin siihen nähden ihan mukavasti pääsi painumaan se torjuntaprosenttikin yli 90 ja sitä pidetään kuitenkin ihan hyvänä saavutuksena tuossa noin ja on, on niin todella lupaavana maalivahtina pidetty kaveri ja ehdottomasti niin aina nostettu yhdeksi kärkiprospektiksi näissä maalivahti, maalivahti, maalivahdeista puhuttaessa ja on kyllä Floridan tulevaisuuden yksi kulmakivi ehdottomasti tuolla maalin suulla. Muutenhan siellä sen verran vanhentunutta se kalusta alkaa olemaan Clemenschen ja Theodoren muodossa. Miten Eli lehottomasti t... seurata. Miten uskot, että onko Markström se ykkösmaalivahti, kun kiso lähetät että siellä on myös Buffalo Jonas Enroth mukana? Ainakin, ainakin käsitin, että nyt Markström on se mies, joka aloittaa, ja Enrothellaan pelaa tehty seuraavan peliin, Eli varmaan tässä tämmöistä... Pienosta kilpailua tulee olemaan, mutta uskon, että kyllä Markström on näistä kahdesta maalivaista se, joka sen ykkösmaalivahin pestin voittaa. All right. Tota noin, sitten otetaan koko käyri kunnolla mukaan, eli tota, heitetään näin Ruotsin lohkon joukkueet. Mä pistin nyt, että ei veikata nyt suoraan mitään paikkoja, vähän niin kuin aikaa säästääksemmekin, mutta tuota noin niin... Öö, Heitetään jokaisen veikkauslohkon loppujärjestys siten, että löydään maat kolmeen koriin, eli sieltä 7-8, eli turistiosasto, sieltä 3-6, eli haastajat, ja sitten sieltä 1-2, eli lohkon dominoijat. Ja tietenkin pienet perustelut siihen päälle. Ja nyt kun ollaan, tai mies on siellä joutunut kuuntelemaan, kun minä ja herra kontta niin me ollaan tässä paasattu ja paasattu, suurimman ajasta, niin annetaan herra Liljan tarjoilla Lätty syöttönä sieltä ensimmäisenä omat, omat korinsa. Vai mennäänkö silleen pojat, mennäänkö kori kerrallaan vai miten tehdään? Mitä sanotte? Mennään vaan vaikka Okei, eli Jussi L. Anna palaa sieltä 7-8 Ruotsin ja miksi? 7-8 sijoille menevät Valko-Venäjä ja Slovenia. Valko-Venäjä ei ole tämä käyrä ollut kovinkaan enää viime vuosina. Sieltä on painanut muita maita rankkingeissa ohi, en usko, että se lähtee niillä suuntaan nyt minkään muuttumaan. Siinä on tosin, ne voi pelata myös paineettomasti, koska ensi vuoden kisat on sitten Valko-Venäjällä, joten heillä on kisapaikka taattu, ja tarvitsee pelätä tippumistakaan. Ja sitten taas... Mä mietin kauan Slovenia ja taas koko Mä edelleen sanon, että Slovenia on sen verran paljon pienempi ja heikompi joukku, että he on tässä jälkikastissa. Joo, mä voin tarttua seuraavaksi. Mulla on valitettavasti samat maat ja valitettavasti nimenomaan, kun aiemmin puhuin tuossa Sloveniasta, niin just sen takia, että jos se pelityyli on edelleen samanlainen, niin mua säälittää ja nähdä, jos se ei vieläkään riitä. Varsinkin, tuota, mä itse asiassa olin henkilökohtaisesti unohtanut, että valko tarvitse pelätä putoamista, mikä on mun paskaa. ihan umpipaskaa. Eli siis, tota, jos putoat, niin silloin et pelaa kisoissa, ja silloin mun mielestä pitäisi olla aina varaisäntä, joka sitten ottaa kisat hoitaakseen. Et kisat siirtyy sitten seuraavalle kerralle. Toki, niin kuin mä ymmärrän, siinä on bisneskuvio, että kaikki ei tehdä, niin tietenkään voi tehdä tässä nykyisessä, kun ei ole urheilumeininki enää pääasiassa. Mutta Saksa pelastui silloin. Ja luen kiitos, pelasti myös sitten omat kasvonsa pelaamalla loistavat kotikisat, mutta saa katsoa miten Valko-Venäjällekään. Mutta mut minkä takia näin, niin näiden pää haastaa, että näyttää kyllä astet kovemmilta, ja ne on, ne, ne on just Tanska ja Norja mun mielestä. Valko-Venäjä on parin yksilön varas, mutta luulee, että ne Tanskan yksilöt on astet kovempi. Siellä on kuitenkin pötkerit, hartit, kumppanit. Ja tota noin, niin etenkin tuo valkovenä venäjän pakisto näyttää köykkäiseltä, niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin on... Pääasiassa valko omasta liikasta, ja se ei mulle vaan kerro hyvää. Et, ja sielläkään ei mitään niin kun järkyttäviä mainettekoa näytä tulleen, mutta Slovenialle ei ole edes niitä yksilöitä, joihin ne ojataan. Kyllä se hissili näyttäisi jatkuvan. Mutta mä toivon, että sieltä tuli sylätys. Jos mä jollekin on suuret sympatiat, niin Slovenialle, paitsi, paitsi jos ne pelaa jotain perkelee, 0,5 trappiä koko ajan ja viis mistä maalieissa ja ei yritä hyökätä, niin sitten unohdetaan tämä lausunto. No. Mutta tota, herra Konttaniemi, anna tulla. No, häytyypä sanoa, että tässä nyt ei yllätyksiä hirveästi tullut, eli valko ja Slovenia löytyvät myös multa tämän lohkon, tämän lohkon turisteista. Eli tuo valko materiaali, se vain, on, se, se vain on mitä se on. Että kyllä tässä kommentit jo aikaisemmin on paljon kertohneet siitä, että ei tuolla materiaalilla kyllä tulla tässä lohkossa pärjähmään. Ja se käyrä on ollut tosiaan niin paljon laskevaa tässä viime vuosina, että en kyllä usko Valko-Venäjän mahdollisuuksiin yhtään. Ja Slovenia ja Tanska, siinä tulee olemaan, tulee olemaan varmasti kovaa kilpailua heillä, mutta niin kuin Markkukin siinä sanoi, että nämä yksilöt, eli kyllä tilanne voisi tietenkin eri olla, jos se Slovenian kaikista kirkkain yksilö, yksilö löytyisi niin tilanne voisi olla tietenkin hieman eri, että ainakin silloin viimeksi, kun herra Antse Kopiitari, silloin pelasi Slovenian pajassa MM-kisossa, niin hän oli kyllä aivan, aivan huikea ja kyllä sitä Sloveniaa paljon myös kantoi siinä. Mutta katsellaan sitten olympialaisissa. Kyllä vain. Että... Va valko vielä sen verran täytyy sanoa, että siellä on varmasti ollut niiden maajoukkueen toimistolla kirjattu siinä vaiheessa, kun on huomattu, että toronto menikin playareihin, kun ei tullut Kravopskia tällä kertaa. Kyllä, mutta sitä mä yllättynyt, että ilmeisesti että niin että loppunut maajoukkueedustukset kokonaan, kun ei heitäkään näy siellä. Ei, niin, ei niin, niin, niin, aivan niin. Kumpikaan ei pelaa edes tuossa nhl Eikö Andre pelaa nykyään khl mutta Sergei pelaa... Näysville. Nice. Joo. Nice. Jos sä että ne nimet menee noin mä sekoitan ne aina keskenään. Se oli silloin helppoa, kun ne pelaa samassa joukkuessa. Ne on ne kostitsin, siellä siellä jompikumpi niistä töppäsi on? Mutta tosiaan siellä on ne muutamat huippumiehet, niin niistäkään ei kukaan mukana. kyse on näyttää valko aika ikävät ajat olevan. Mutta otetaan sitten sieltä 3-6 ja mennään samalla järjestyksellä. Eli... Anna paas Lilja laulain. Joo, eli sijoista 3-6, siellä on Tsekki, Norja, Sveitsi, Tanska. Ja näistä nyt en tarkempaa järjestystä lähde veikkailemaan, Tsekki on varmaan kolmannen, mutta näistä... Muuten siis tosiaan, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin Norjaa aika salakavallasti noussut tässä viime vuosina täysin huomaamatta, että tosi jossain vaiheessa katselin maailmanrähkkymiä, niin se, että Norja oli tosiaan korkeammalla kuin esimerkiksi Tanska tai Sveitsi, niin mä uskon ja toivon, että se, se maa pääsisi tällä kertaa yllättämään, mutta en kausta muuta tähän että tämä on aika lailla, aika lailla taputeltu. Alright. Mä heitä sitten taas ilmoille tänne, että kun Norjaa niin puolustelette, niin mä heitä kyllä se välttämättä ottaa takapakin. Välttää tosin putoamisen, mutta on, on, ottaa takapakin, että noin puoliverrot on aika niin maksimia ollut. Ja tota, no niin, näiden yleensä, kun pienet maat pärjää pari-kolme pari, vuotta, niin se on se pari-kolme vuotta se elinkaari. Mä uskon, että Norjalle tulee nyt se, se takapakki ja Tanska tekee pientä paluuta ihan sen takia, että siellä on hyvä maalivahtipeli. Siellä on tasainen 2 nilsen Kalbright, ja sitten Mikkel Pötker ja filip Larsen tulee johtamaan sitä tahtipuikkoa. Varsinkin mä odotan, että se ylimuomapeli on paljon vaarallisempi. Siellä on kuitenkin kavereilla, millä näyttöpaikkaa, Niklas Harti, jolla kausi ei mennyt kauhean hyvin jokereissa. Niin on kuitenkin kisoissa yleensä onnistunut, ja sitä tarvitaan nytkin. Mutta mä lu luulen, että sieltä tulee hyvä ykkösnyrkki jolla ne pärjää, mutta et en mä silti sano, että se on niinku yllättäjiin, eli parhaan joukossa nähdään. Tota no, niin. Mutta sitten taas niin ne kaksi muutamaa, mitkä haasteelohkoa laitan tanskan Norliseksi, niin ovat, no, pitäkää, vaikka yllätyksenä mä perustelen kohta, mutta Tsekki ja Ruotsi. Mm. Eli tota no, niin Ruotsilla on kovat kotipaineet ja Tsekki ja Ruotsi, niin ei ne näytä olevan niin kovia, kun on, on jotenkin saanut kuvan uutisoinnista ja muusta. Nyt kun katsoo sitä joukkuetta ihan niin sellaisena kun se on, niin, niin ei se kuitenkaan niin vakuuta. Ruotsilla, niin siinä on kyllä kovat kotipainet tosiaan, kun viime vuosi meni, meni vähän vihkoon. Mielenkiintoisia yksilöitä on, mutta Ruotsilla voi olla yllättäviäkin ongelmia. Kyllä ne puoliväliä paikan totta kai ottaa. Tsekillä sitten taas on enemmän pienäärimiehiä, mutta ei sielläkään niitä huipputason ratkaisijoita on muuta kuin ehkä just voratsek. Mm -hmm. Ja Tsekki on vähän sellainen jengi, että ei sit oikein koskaan tiedä, mitä on tulos. Pavelessa jätty maaliin, mielenkiintoinen seurattava. Puolustus on aika eurovoittoinen, mikä ei välttämättä paha asia. Mutta tuossa kuitenkin kertoi jotain, että Peter Hupacek ja Peter Tenkrat mahtuu ryhmään. Ei toki ole mitään kärkimiehissä ajatuksessa, mutta silti, että Hupacek on nyt takaisin enemmän roolipelaaja, mutta tenkrattikin niin 35 jo ja, ja tehot hiipuu vuosi vuodelta. Niin, niin en jotenkin luota näihin maihin nyt tällä kertaa. Okei, okei. Ei sinä... Meikäläisen siinä neljä joukkuetta, hän siitä, että tietenkin Tanska-Norja löytyy multa, ja uskon, että nämä maat tulee kyllä vääntähmään, vääntähmään kovasti. Tanska, epäilen myöskin, että Tanska tekee pikkuhiljaa myös sitä tuloa takaisinpäin, takapakin jälkeen, ja varmasti just Mikkel Pötker, Filip Larsen, nyt vielä tuo Lauritseni hyvänä lisänä sinne puolustukseen, maalivahtipeli toimii, niin en kyllä näe mitään esteitä sille, että Tanska ottaa pikkusen, pikkusen tota etupakki, ottaa vähän, menee tiepäin. Etu etupakki. Nyt meni jo sena aki mutta... Näin sitä lanseeratsin uusia käsitteitä, mutta etu etupakkia siis tulee ottaa. Mutta... Mutta tota ai vihti tota tästä vilille kuin vastasuudessa. Se onesti juhamatti etupakki kontta niin minä sitten tästä. Joo, läin. mitä tota no, niin tyky on niin tykyttääksellä niinku joku semmonen joku tota on no, niin tämmöinen niin kuin öh öö, nälkä siellä eturaivossa. <hierrät> Ni niin. Niin se, se se varmasti on. Että, se se varmasti on tässä. Ja Norja sitten niin sillemien sitä etupakkia, etupakkia usko, että varmaan Norjala niin aika lailla siinä samassa pysythän, jos ei sitten pikkusen mennä sinne taaksepäin. Että, että totta kai aika paljon niitä samoja runkomiehiä sieltä, sieltä tietenkin löytyy. löytyy, mutta kyllä Norjalla olisi se. Paikka, ja pitäisi, pitäisi seuraavassa kelottaa, ja ei se ehkä kuitenkaan ihan vielä, vielä ole Norjalta tulossa. Ja sitten vielä ne kaksi muuta joukkuetta, niin mie uskon, että Sveitsi ja Ruotsi tulevat olemaan net eli mie uskon, että tsekki mennee sinne kärkikahinoihin nyt, ja Ruotsilla vain on tietenkin se on pirun paineet siinä päällänsä, ja... Se, se ei tiennekään mitenkään negatiivista ole, että sillä NHL-miehiä nyt niin hirveästi ole viikko viime vuoteen vertaa, niin se, se ei välttämättä huono asia ole ollenkaan, että ehkä se on enemmän kuitenkin joukkueena tulee pelaamaan, mutta, mutta, mutta, mutta kyllähän se kärkikahinoissa on, se nyt on aivan ja varsinkin mielenkiintoista nähdä nämä nuoret maalivahit siellä, kun kyn ei nyt ole saatavilla ainakaan vielä vielä siinä, että tämmöiset kommentit tähän väliin. Alright. etupakki me pistää tulemaan, mutta tämän on niin... Right, etupakki. Kyllä. No niin, ei mitään siellä. Koomikko Lilja, anna, anna paukkuun sitten sun yksi ja kaksi perusteluinen. Palaan vielä tästä edelliseen edelliseen koriin, että vielä tuosta Norjasta, että he on siitä mielestä myö myös kiinnostava joukkue nyt, kun he on tässä samassa tilanteessa kuin Slovenia, että he saavat tämän olympiapaikan ensi on myös sen takia mielenkiintoista seurata, mutta tosiaan ää, mulla on ykkönen ja kakkonen, Canada. ja Ruotsi, ja no Kanada, tuskin tarvii perustella, kun sitä rosteria, että siellä on sen verran kovat pelimiehet, myönnä tiskiin, että ei siinä on kahta sanaa, että mikä joukkue on, on tässä lohkossa se ykkössuosikki. Siinä on tietysti sitten se, että kuinka nämä kaikki tähdet onnistuu pelaamaan yhteen, että, on, että sieltä aikaako joku mutta mä epäilen, että näin ei tule käymään, että kyllä sen verran osaa pelata joukkueena. Ja sitten Ruotsi, heillä tosiaan on näitä paineita ja viime vuosi meni miten meni, mä uskon, että tällä kertaa he haluavat ja onnistuukin ainakin tämän alkulohkon suorittamaan kunnialla. Alright. Mennään tuohon yksi, kaksi. Palasin niin. Joka vuosi on ollut kisoin ykköstarina, joka tulee pienen yllätyksen kautta. Mä uskon, että. Tai, no, mä tiedä, että saattaa olla oma mutta tänä vuonna se olisi Veitsi. Joka vuosi on mulle ollut se Sveitsin seur vuosi, kun ne ottaa sen seuraavan askelin ja pelaa itse lohkon kahden parhaan joukkoon. Totta kai vaatii kaiken ja totta kai sekä ruotsi että sekin apua. Mutta tota, kun ei näytä tällä hetkellä niin kovilta ja varsinkin sitten kun sieltä puuttuu isoja tähtiä, puuttuu brunnereita, puuttuu straittaja, niin nyt se joukko on pakko tavallaan sitoutua entistä enemmän siihen yhteiseen juttuun. Ja se on, Sveitsi on ollut siis yllättävän hyvä Varsinkin niin kuin siis noissa tota, noin isoja vastaan, niin pelaa, siis pelaa tiukkoja pelejä. Ja nyt mä uskon, että ne kääntää ne voitoksia, nimenomaan ehkä jopa jatkoaikoita rankkarivoittoi isoista maista. En yllättyisi yhtään. Mutta sitten taas, kun puhutaan, kuka se tämän tunkin on Kukko, niin se on totta kai Kanada. Siis ei mee, tästä ei varmaan tarvitse ennen pääs keskustella, mutta tota, no niin, ää, viime vuonna siinä oli se, että kova nimilista silloinkin tuli, mutta ne tuli lomailemaan. Nytkin on nimet kovin, mutta se, mikä takia mä tykkään tästä, niin tuo profiili on tyysti erilainen. Niistä on järkyttävä arsenaali, mutta noin kovan työmoraalin jätki. Ja sitten siellä on Lindy Ruff joka ei paskaa kattele sitten yhtään. Niin Tukholmas ei tule kellään mukavaa, ellei sulla rinnassa. Ainoa kysymysmerkki totta kai on vaihteeksi maalisuulla. Se on sitten, että onko Devan Dubnik, niin onko se riittävän hyvä, että 20 peleissä Kanada ei tarvitse tehdä kuutta maalia voittaakseen peliä. Se on se kysymys mun mielestä. Mm. Ja Mike Smith siinä myös samalla, että hieman on... Hieman on sitä tietenkin kysymysmerkkiä, mutta kyllä Kanada omissakin papereissa, niin kyllä sinne aika kirkkaasti menee sinne kärkeen. Että nyt kavereilla on aivan varmasti, nälkää kun on se todellinen näytön paikka, tulee näillä Kanadan miehillä olemaan. Ja toivon, että nähdään tosi, tosi fyysistä, fyysistä Kanadaa, juuri sitä, että mikään joukkue ei halua siellä samassa kaukalossa olla kuin se Kanadan rymyporukka, josta kuitenkin sitä... Taitoa löytyy, löytyy vaikka koko muille joukkueille jakka tässä, tässä turnauksessa. Mutta sitten uskon myös tuohon Tsekkiin, eli Tsekki olisi tässä myös Kärki-Kahinossa mukana. Ihan siinä sitä ratkaisuvoimaa, minun mielestä hyviä, hyviä niin apuja tuolta n puolelta Tsekki nyt sai. Tosi, tosi taitavia kavereita, jotka on tottunut ratkaisemaankin paljon, paljon sieltä. Ja Nälkäisiä nuoria, vähän nuorempiakin kavereita. Puolustuspäässä sitten on myös Tsekillä tuommoista tiettyä, tiettyä niin kovuuttakin löytyy. Minun mielestä ainakin Zbinek Mihalekin, Ladislav Smeidin jaan Heidan, heidän mukana <köhö> siinä. Eli tämmöistä laukausten blokkausta, tuommoista puolustuspään osaamista löytyy. Eli miepä tämän porukka aivan sillä lailla tasaisesti tasaisesti rakennettuna, ja uskon, että se kärki kahinossa tulee, tulee olemaan tänä vuonna. tänäkin vuonna. Eli tota, siinä oli ensimmäinen pätkä, jaetaan tämä nyt sitten kahteen, ehkä jopa kolmeenkin osioon, koska sun <laughs> juttu riittää, mutta ruotsin on käsitelty, se on lyöty ja hienosti sikäli, tota, että et, eihän Kanadan, Kanadan varmaan kaikki veikataan ykköseksi, mutta että se, että hienosti saadaan varianttia, että, että siellä on Yksi, on Ruotsiin, yksi, yksi Veitsiin, yksi Tsekkiin, niin tulee vähän vaihtelua siihenkin. Sitten mennään tietysti Suomen lohkoon ja otetaan seuraa heitä pelaajia esille jälleen kerran. Aloitetaan tuolta Itävallasta. Mä nappasin herran nimeltä Thomas Koh, joka tuota, no, niin on 29-vuotias sentteri, pienikokoinen, hyvä lauko ja haastaa hyökkäin. Ja on mielenkiintoinen poiminta sikäli, että oli Itävallan liikan paras itävaltalainen pistemies siellä 14 Muuten. Elikkä, että iso rooli Itävallan hyökkäyksessä ja ei ole enää näköjään noita kahden miehiä laisinkaan, eikä mitään tällaisia tuolla Itävallan joukkueessa. Niin, niin, ja totta kai Thomas Vanek on se iso nimi, niin mä veikkan, että kohta saattaa olla se kaveri, joka päätä häntä ruokkimaan hänen kanssaan pelaamaan. Niin roolia täytyy ottaa. Joo. Mutta niin mitäs Itävallan? Meikäläiseltä löytyy semmoinen pikkusen kokehneempi puolustajamies kuin Thomas Pöck joka on 31-vuotias. Suhkot. Sanat, no, sanat nimi juurista. Thomas Tyk. Asiaa, kiitos. <tos> Amyyl. Menneen menneen samaan sarjaan Amyylin kanssa, mutta tota. <tos> tässä tässä totta. Mutta minä väsynyn jakso mut. <tos> Joo, anteeksi, otta toki. Joo, ei, ei mitään tosiaan niin, tämä herra herra Pyökniin on tuota Aika pitkään tuolla Pohjois-Amerikassakin viihtynyt siitä kanssa harvinaisia näitä itävaltalaisia kavereita. NHL-kokemusta kokemusta löytyy, löytyy vyöltä semmoiset 118 ottelua siinä. On tämmöinen vähän hyökkäävämpi puolustaja, mutta ei ole oikein tuolla Pohjois-Amerikan puolella päässyt päässy lunastamaan näitä odotuksia, mutta ehkä AHL puolella niinkin. Ja tässä ihan tota 2012-2013 kauellakin. Lähti tuolta muudusta Koloraadon organisaatioon ja pelasi koko kauan AHLssä 62 ottelua siellä 11 plus 22 tehoin Lake Erie Monstersin parakapteenioa siinä. Ja ihmettelen kyllä syvästi, että kaveri ei Koloraadon puolelta saanut sitten näytön paikkaa kuitenkaan, vaikka Koloraadossa kuitenkaan tuo puolustusmateriaali ei mitenkään häikäise. Että, mielenkiintoista nähdä kaverin uraa kehitys. Sitten ainakin tällä hetkellä näyttää, että ensi Kauvel oli sitä valtahan tulossa takaisin kotia tulossa pellaamaan siinä, mutta tätä miestä varmasti kisoissa nyt kannattaa katsoa, että Pohjois-Amerikkaa, Pohjois-Amerikkaa kokemusta löytyy varmaan kovuutta sieltä, mutta että myös sitä hyökkäysvoimaa tuopi sinne Itävallan siniviivalle. Kyllä vai, ja iso, iso rooli siinä hyökkäyspelissä varmasti hänellä. Mutta tota, ketä sulla sitten Ranskasta? Ranskasta nappasin, nappasin tämmöisen NHL-miehen, NHL eli Antoine Roussel. En lähet sukunimeä yrittää, yrittääkään lausua niin kuin Saukkosen Mikaa, ranskan miehiä, mutta... Mitä, sehän kuulosti hyvältä, ja Saukkonen pysty tuohon ikinä. <laughs> se, <laughs> se oli kyllä, oli kyllä niin hirveätä kuunneltavaa se Saukkosen, Saukkosen selostama ranskapeli, mutta siitä, siitä ei sen enempää. Niin, niin Russell tosiaan Dallas Starsin organisaatiossa pääsi tällä kauella nyt NHLn Pelahman ja mukavasti pelasikin sen melkein 40 ottelua siinä. 40 ottelua 7 plus 7 tehoon ja on tämmöinen fyysisempi pelaaja, ottaa aika paljon jäähyjä tuolla Pohjois-Amerikassa, että tykkää pelata kovaa, pystyy tarvittaessa tekemään niitä maalejakin ja on varmasti Ranskan pelissä Ranskan peleissä, niin Ranskan osalta suuressa hyökkäysvastuussa jo pelkästään tämän NHL-statuksen vuoksi. Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kaveri kyllä. Joo, mulla Ranskasta on sikäli mielenkiintoista, että mä en osannut päättää, joten mä päätin nimetä kaksi kaveria. Mun ykköskauttaukseni oli viime vuonna ison vaikutuksen muuten puolustaja Kevin Höckefeil. Se nimi pitää varmasti tavata, jos sitä aikoo No, onneksi en joudu toimittajana kirjoittamaan näistä peleistä. Nyt meidän toi on raivostuttava nimi. Mutta tota, on alunperin hyökkäjä, ja muuta vuonna siirrytty writing kaveri. Siitä huolimatta pitää pääsääntöisesti puolesta omissa. muuten et etenkin ylivoimalla on todella vaarallinen pelaaja. Kuti on kova, kuti on tarkka. Ranska johtavia pakkeja. Vähän rikkinäinen kausi, ja etsii ensi ensikaudeksi, niin sen luulisi tohon, vielä lisänälkää tuohon. Mutta... Ei Kanada kannata päästä 8 ampumaan, se on ihan, ihan päiväselvä asia. Että, tota, no niin, hänelle pelataan todennäköisesti paljon tilaa siellä ja liikkuu hyvin sivuuttain hakee sen vetopaikan, pitäkää silmällä. Sitten nostan hyökkäys päästä kaverin kuin Timbo Zone. Ja, ja ehkä joillekin sukunimi saattaisi ottaa ja etenkin kun äärimarakatit on äänessä, niin ei voi sivuuttaa tämmöistä miestä, koska hän on tietenkin Ranskan ensimmäisen nhl Tämä on ensimmäisen, mutta ainakin tunnetuimman nhl pelaajan Filippo Zonin poika. Ennen kaikkea hyökkäävä pelaaja Maalin tekijä. Tällä kaudella Kanada Junnuliigan VHL 91 pistettä. Montrealin kakkoskierroksen varaus. Niin tulee sieltä todennäköisesti varmaan kakkoskentästä, ellei jopa ihan ykköskentässä pelaa, niin tulee olemaan Ranskalle iso kaveri tällä kaudella. Ja hieno nähdä, että miten niin Montrealin kannalta, että miten... Miten kaveri pelaa näissä gameissa, mutta kannattaa pitää silmällä häntäkin. Ehdottomasti. Sitten otetaan Saksasta semmonen kaveri kuin Michael Wolf. Tämä en tiedä miten se lausutaan, voisin tuosta tyttöistä kysyä, mutta en vitti häntä häiritä. NHL-pelaajien jälkeen eri, Saksan tärkein hyökkääjä, kenties tärkein kenttäpelaaja muutenkin. Nopeet jalat, tosi hyvä raitinlaukaus. Maalle on yksinkertaisesti tultava, jos Saksa aikoo jotain tehdä näissä kisoissa. Etenkin, kun katsotte, kun Saksa iskee vastaan, niin voitte olla varma, että numero 16 sieltä karkaa ensimmäisenä, ja toivottavasti ei tuhlaa paikkoja, mutta niin on tosi hyvä pelaaja. Aika pieni kokonen, joten sen takia en halua turhaa odottaa, mutta niin... mielenkiintoinen seurattava myös. Joo, ja oma valinta sieltä Saksan joukkueesta on monivuotinen oma yksi Saksan suosikki, suosikkeani kyllä ehdottomasti, eli Jon Tripp, 35-vuotias, alkaa jo ikää painamaan tällä kaverilla, mutta kokoa löytyy tosiaan pienen, pienen kerrostalon verran, eli siinä 192-senttinen, 104-kiloinen, pitkään Pohjois-Amerikassakin tahkonnut kaveri. Nyt tietenkin viimeisimmät vuodet on jo pitkään mennyt tuolla Dell-Liikassa Saksassa. Ja siis sehän on se on kanadalainen, joka on Saksan kansalaisuus. Kyllä, se on kaksoskansalaisuus. Ja tosiaan on, tuota, on niin pitkän linjan, pitkän linjan tuota, maailman Maailmanmestaruuskin saa kävijä aina Saksan paikassa ja taistelee todella kovaa, pelaa fyysisesti, eikä kyllä, eikä kyllä pelkää ketään siellä kentällä, ja aina silloin tällöin räppäsee sen tärkeitä maalejakin sinne Saksalle, Eli on kyllä Saksan joukkueelle muutenkin todella tärkeä pelaaja. Kyllä vain. Ketä sitten, tota, otetaan toi mun vanha kakkosuosikin latvia joka mun, uskon, että tulee tekemään paluuta muuten tällä kaudella sinne kärkikeimeihin, mutta otan, niin, ketä Latviasta nostaa esiin? Latviasta minun nosto löytyy Tolppien välistä, eli Edgars Masalskis. Tämä kaveri on kyllä pikkuhiljaa siellä päässyt kehittyhmään ja saanut pelata näitä, näitä maailmanmestaruuskarkeloissa ja nyt jo pitkään KHL Liikassakin, liikassakin pelaannut ja todella kokenut ja parhaampina päivinä pystyy kyllä pystyy kyllä pimeentämään tosi paljon huippumiehiä. Ja varmasti tulhan, ja häneltä vaithankin nyt aivan hui, huipputurnausta, että se Latvia, Latviakin ottaa pikkusen sitä etupakkia niin sanotusti. <K vậy> <Kop> <K Hammer>. <Kummer> kyllä, ja sitä etupakki, ensisijaisesti täytyy tulla totta kai sitten myös maalien muodossa, mutta että totta kai iso rooli, mutta nostasin esiin Latvian Mikael Granlundin, eli Miks Indrasiksen, ja minkä takia Mikael niin Heitätpä nimi YouTubeen, niin löydät parikin ilmavevimaalia, eli hän pisti paremmaksi. 26 mm -hmm. tuota niin, Pongo KHLS tällä kaudella ei ole mitään, mikään pikkujuttu, varsinkin kun Riikalla ei vissiin ihan putkeen mennyt. 22-vuotias laitahyökkäjä kehittynyt siis entisestään, oli jo viime vuoden kisossa todella hyvä. Äärettömän taitava nuori laitahyökkääjä. ja jos Latvia pelaa niin hyvin kuin mä uskon, niin tässä hyvät naisten herrat on yksi turnauksen tähdistä. Mutta sitten aika takuvarmoihin tähtiin, eli Venäjän puolelle, niin pakko nostaisiin totta kai Jevgeni Kusnetsov, joka on koko, ehkä koko Euroopan kuumin nimi, astuu esiin tärkeillä hetkillä. Malmaluokan peluri on nyt. Ei tosi ole sillä niinku nimiarvolta vielä samanlainen kuin nämä suurimmat tähdet. Ja onkin mielenkiintoista ajatella, että nouseeko se koskaan sillä tasolla arvostuksessa, se kuuluu, jos se, se pelaa NHLs. Meidän on tosi rahakkaalla pestillä kotimaisarjassa, Joten kutsuuko se Washington koskaan, mutta joka tapauksessa koska ei voi tietää yhtään minne, että mies päättyy, niin nauttikaa tämän kaverin tempoista vielä, kun voitte. loistava pelaaja, äärettömän viihdyttävä seurattavaa. Minun nosto Venäjän joukkuesta on erittäin nuori kaveri, 22-vuotias, viime vuoden Stanley Cup-voittajassa pelannut, ja and Andrei Loktionov, joka täksi kaueksi treidattiin tuonne... New Jersey Devilsin, Devilsin organisaatioon nousi siellä ihan ääri miehistön loukaantumisia paikkaamaan, mutta teki kyllä suuren vaikutuksen siellä varmasti New Jersey-läisille ja onnistui todella hienosti, hienosti Devilsissä kyllä. Ja on todella hyökkäysvoimainen nuori kaveri. Vähän itsekin ihmettelee, että miksi se kingsi meni päästä tästä kaverista. Tästä kaverista irti on myös hyvin monipuolinen, monipuolinen kaveri, että on monikäyttöinen ja Varmasti varmaan tässä turnauksessa tulhaan tuota, häntä näkemään vähän alemmissa, alemmissa ketjuissa, mutta seuratkaa kyllä silmä, silmä tarkkana, kun tämä kaveri hyppää kentälle. All right. Siellä tuota, no niin, ilmeisesti Lilja tarjoilee meille lättysyötä nyt herra Kuznetsovista. Joo, eli siis jatkoajan sivulta tuossa poimin tiedon, että Jemgeni Kuznetsov olisi kuulemma tai aikoo siirtyä olympialaisten jälkeen NHL. Pelaa tavallaan varmaan päälle, kun se on epävarmaa, että mitenkä päästäänkö Amerikan herrat, isot herrat, näitä tähtiään pelaamaan olympialaisiin, päättää sitä, että on vielä ensi kauden, että pääsee varmasti olympialaisiin, mikäli onko se voittaa lähtee sen jälkeen NHL. Siellä tuli. Hyvää tietoa tähän lisäksi. Mä oon tota spekuloinut pitkään mielessäni, että mahtaako se lähteä koskaan NHL, että onko se enemmän rahamiehiä vai sitten kiinnostaako se Stanley Kappi siellä kuitenkin. Ja ehkä Ovechkinin ketjussa pelaaminen, mutta tota no niin, hyvä tietää tuo. Ja varmaan Washingtonissa otetaan tuo tieto hyvin tervetulleena vastaan. Varmasti. Tota noin. Ö, Slovakia, joka on vain myös vuosivuodelta heikentynyt, niin sieltä on pakko nostaa esille tota, noin niin, suomalaisille Porin ässistä tuttu Tomas Zaborski, jolla on äärettömän hyvä paikka ottaa iso rooli Slovakia hyökkäyksessä. Maaliteko, se on se luontainen juttu tälle kaverille. Kaikki varmaan muistetaan :ssä se sissä se huikea jälki, mitä täällä teki. 21 täppää KHL, se ei ole ihan pikkujuttu juttu, joten tota, nyt Saporski pääsee vihdoinkin kisoihin ollut loukkaantumista ja mitä liee siinä aikaisemmin esteenä, niin... nyt on kisapaikka ja todennäköisesti ykkös kentän rooli vähintään, niin maaleja, maaleja, maaleja, sitä täytyy tulla ja Suomen täytyy olla erityisen tarkkana Saporskin kanssa, sanon näin. Ja minun poiminta Slovakian joukkuista myöskin kärkikenttien mies Tomas Kopeczki, kaksinkertainen Stanley Cup-mestari. Tällä hetkellä pelaa Florida Panthersin pajassa. tosi iso kokoinen, Pellaa, pelaa alivoimaa, pelaa ylivoimaa, osaa taklatalujaa, osaa myös tehdä niitä maaleja. Tällä kauella oli ihan 30 maalin kausi tahdissa jopa tuolla Floridassa ja oli tuota varmasti parhaimpia pelaajia koko siinä joukkueessa. Niin on nimenomaan monikäyttöisyytensä ja kokemuksensa vuoksikin jo tämmöinen tulee olemaan isossa roolissa Slovakia-joukkuessa. Ja paljon isoja peliminuutteja pelaamaan. Alright. Tota, otetaan sitten viimeisenä, niin USA, ketä sulla sieltä on se isoin tai tärkein nimi? Minusta on vähän yllättäenkin niin sieltä maalin suulta. Ja oikeastaan kaksikoon tästä, että Bishop Gibson. Tämä on tämä varsinkin, tai varsin mielenkiintoinen tämä John Gibson, eli 19-vuotias Anaham Duxin organisaation, organisaation kuuluva nuori mies, joka USAlle sitä kultaa, torjuutolla tuolla U20-kisoissa. Aivan huikea turnaus oli Gibsonille, ja se nyt poikihan näihin miesten karkeloihin. Saa nähdä, pääseekö pellaamaan siellä sitten. Ainakin hyvä mahdollisuus minun mielestäni on, ja ehdottomasti kannattaa, kannattaisi kaveria ajaa sisälle jo. Aivan varma tulevaisuuden huippu NHL-vahti tulee kyllä. Tulee tästä kaverista kehittymään, mutta myöskään se varmaan se ykkösmaalivahtina kisoissa oleva Ben Bishop niin on kyllä semmoinen tosi lupaavana kaverina pidetty maalivahti, joka nyt tällä kaudella nhl siirtyy tuonne Tampa tuota, Bay Lightningin organisaation ja teki siellä kyllä heti vaikutuksen, pelaa sinne runkosarjan viimeiset ottelut siellä todella, todella hyvin otteen ja Tampa on nyt aivan hyvää Hyvä tilanne tuolla maalivahtiosastolla sitten ensi kauttakin nähden, että kaksi nuorta lupaavaa maalivahtia löytyy, mutta nämä näin. kannattaa kiinnittää huomiota USA-joukkuessa. Mä vähän luulen, että Gibsonia ei valitettavasti päästä näkemään, koska Jenkillä on aika pitkälti ollut semmoinen tapa, että ne peluttaa yhtä Veskari. Mm. Niin kuin pohjoisamerikkalaiset yleensä tekee tykköä, valita valitaan ja sillä mennään. Mä luulen, että se on Ben Bishop varmastikin. <köhön> Mutta tota, päästä, nostan se, koska tämä on siis todella nimetön noin suurelle yleisölle Viime vuonna kuitenkin oli Bobby Rajania ja kumppaneita, niin tämä on todella nimetön jengi. Mutta minä nostan sieltä hyvin mielenkiintoisen kaverin nimeltä Danny Cristo, 22-vuotias laituri, joka pelasi tota yliopistosarja NCAAta vielä tämän kauden. Montralin meihin ensi kauden kävi jo Hamiltonin AHL-porukas pelaamassa hiukan huimaa jälkeen. Ja siellä yliopistosarjassa 40 peli tehot 20 26. Vertailun vuoksi sanottakoon, että muun on Danny Heatley teki NCA-kausillaan 24-26 maaliin. Eli, anteeksi, 24 maaliin. Eli ei toki ihan suoraan verrallisuus, mutta sanonpahan kuitenkin. Mutta mä todella tykkään tästä kaverista. Et todella nopeet jalat. Kaveri on kuin pala ja siellä väleissä. Tosi taitava kynäilijä, hyvä laukaus ja aivan huikea pelisilmä. Et tekee oikeat ratkaisu oikein se aikaa. Tämä on Junnu-kisosta jäänyt mieleen. Ja tuossa kun... On niitä harvoja pelejä nähnyt, mutta kuitenkin niin todella mielenkiintoista seurata, miten tämä kaveri pärjää miesten tasolla, ja sen kanssa kannattaa olla varuillaan. Että pääsee aika puskistulemaan näihin kisoihin, kuka ei tunne sitä sen enempää. Joo, usa joukkueessa on kyllä paljon mielenkiintoisia, tosia nuoria ja tuntemattomia nimiä. Tietenkin nostaisin tuon Gibsonen juuri, nuori Annu, ja kyllä, niin kuin Konttaniemi sanoi, että usko, että tulevaisuuden nimi NHLssä. Ja samoin tämä Kristo, se oli minulle ihan täysin täysi se tuossa, kun saasin elitä ja Sitten mikä muuta taas kiinnostaa ja tulen seuraamaan, niin on tämä Jacob Trouba. Lähden nyt veikkaamaan, mitenkä ne no, sitten lausta. Truba. Truba. Truba. Truba. Eli viime kesän yhdeksäs varaus ensimmäisestä kierroksesta Winveg Jetsistä pelasi tällä kaudella ensin javaleissa 37 matsi, 29 pistettä, eli pakkina varsin hyvin, mutta siinäkin taas sitten se, että onko sama homma kuin Schultzilla, että alkaako hyökkäysinto rokottaa sitten omassa päässä. Mutta nämä on kuitenkin tärkeitä kavereita tuolle Jenkkiporukalle, milloin on sillä kiekollista vastuuta. Et siellä on sellaisia duunareita kyllä kans tosi paljon siinä. Et se näyttäisi niinku olevan aika hyvä, miksi mun mielestä sitä... Niin kun Siis, ja sitten kun ne tuntevat, että kaverit niin ja niin, niin siellä on jätkiä, mitkä on kuitenkin tehnyt sitä kahta kolkettakin pistet NHLs. Niin sekään ei ole mikään ihan pikkujuttu, ei. ei tuolla näihin gameihin. Semmoisia iijä kannattaa siis seurata Suomen lohkosta. <köh> sitten on aika taas lätätä joukkueet koreihin. Tuossa sanoin huomasta varmaan, että Suomen joukkueesta ei paljon puhuttu, mutta se tosiaan tehdään tuolla jaksulla, tai kolmannessa pätkässä. Puhutaan sitten Suomen jengistä juurta jaksain, mutta otetaan nyt sitten noin korit, mennään samalla järjestyksellä, eli Lilja ensimmäisenä, sijat 7 ja 8 Suomen lohkossa. Sijat 7 ja 8, Ranska ja Itävalta. Ja nämä nyt on ne heikoimmat joukkueet tässä, että Itävalta on tehnyt sitä hissiliikettä tässä vuosien ajan, eikä Ranska kauhean vakuuttanut viime vuosina, niin... Ne jää auttamatta viimeiseksi. Tämä selvä. Olen eri mieltä huomattavasti, varsinkin tuon suhteen, mutta siitä kohtaa enemmän. Mulla viimeisille sijoille jätetään on Keski-Euroopan joukkueet, eli Saksa ja Itävalta molemmat. Saksalla mä en näe mitään palaa jatkoa. Saksa oli niin jumalattoman sekaisin viime vuonna, ja se oli jotenkin kulminaatiopiste sille laskusunnalle, mikä lähti 2010 kisoista. Sen jälkeen Saksa ei ole ollut mitään jääkeä, koska jos se on uusi valmentaja jotain ryhtiin, niin ei mitään tapahdu. Siis viime vuonna ei mikään toiminut, ei hyökkäyspeli, ei varsikaa puolustuspeli, ei mikään. Ei sillä ollut ollut minkäännäköistä pelillistä pelitapaa eikä mitään identiteettiä ja... Mitä tuossa vähän harjoituspeliä ja Sveitsi-Saksa silmälin tuossa aikaisemmin, niin, niin ihan niin se Suomen kannalta, että millainen joukkueessa tulee vastaan, niin ää, näytti aika pitkälti semmoiselta dump and chase-peliltä, jota sitten, niin kuin, jo, sitten jalat, jalat ei riittänyt, että olisi ehtinyt niihin päätykiekkoihin edes. Joten tota, en näe Saksalla kauhean hyvää turnausta. Et se on toki jossain hengen päällä siellä on to, taistelevia pelaajia, niin kuin tuossa mainittiin, niin toi John Trippi oli hyvä esimerkki siitä. Se on niin henkisellä puolella aika iso ääjä. Siellä on totta kai Christian Eeroffi ja Marcel Koch on huippuyksilöitä tämmöisiin kisoihin, mutta tota, ei, riitä, ei riitä. Jos, jos ei merkittävää parannusta tapahtunut, niin Saksa ja Pavarossa pudota. Itävalta siinä heti, heti kyljessä. Se on elää ja kuolee Tomas Vanekin mukana. Ja valitettavasti se kuolee, koska ei Vanekikaan yksin pysty mihinkään. Se on, on kuitenkin peliä, ja taso ympärillä on sen verran köykäinen, niin ei jatkoon. Kiitos. Ja miepe pesaan täältä heti tuosta Itävallan, Itävallan kohdin, että tulee kyllä tippumaan, ei pääse, ei ole jatkoa mitään asiaa, että harvemminpa semmoisia joukkueita nähdään, että missä yks yksi voi pii niin suuren panoksen antaa, että se joukkue oikeasti pystyy kunnolla taistelemaan, taistelemaan peleistä ja en usko, että Itävalta siinä onnistuu. Vanek, vanekin, vanekin myötä se tosiaan joukkueellä ja kuolee. Tässä tapauksessa. Ja toisena kans, joka ei jatkopeleihin tule pääsemään, on jonkun mielestä jopa paskamaa, eli Saksa löytyy myös minun listoilta. Tämä oikeastaan siksi ihan, että pakko vähän tuossa pesata kanssa, että kyllä, Yvö Kryppin jälkeen, kun hän on lähtenyt, niin hän on vienyt tästä joukkueesta hyvin, hyvin paljon pois myöskin, että ja sen aikanaan pääsin nostamaan tätä Saksan, Saksan jääkiekkoilua, ja siitähän sitten hienosti kotiikisoissa oli se peliiki sitten. Hieno osoitus siitä, mutta vaikka tässä onkin tämmöisiä kokehneita maajoukkue- ja maailmanmestaruuskilpailujyriä tässä joukkuessa, niin silti kyllä Saksan peli, Saksa on, Saksa on sekaisin tällä hetkellä, niin kuin tuossa sanoo tuossa ja näillä osa-alueilla, puolustuksella maalivahilla, hyökkäyksessä, niin kyllä mie... Näen, että Ranska siitä kyllä ohitte kirhi. Kyllä, mä täysin samaa mieltä, mutta tota no, niin siitä, siitä kohta varmaan puhutaan sitten enemmän, mutta tota no, niin nyt mennään sitten 3-6, ja herra Lilli voikin perustella, että minkä takia Ranska ei sinne joukkoon mennyt, eli ketäs sulla sieltä on? No Saksan menen viimeisenä tähän joukkoon tulijana. Sitten, no, Latvia, niin aikaisemmin puhuttiin siitä, niin... On, on tavallaan vakio, vakio asiakas MM-kisoissa, että kyllä ne pärjää siellä. Että en yllä, ei, ei tule yllättämään mun mielestä, mutta ei tuu romahtamaankaan. Ja sitten Slovakia ja USA. Selvä. Tota noin, mulla, kuten todettu, niin siinä oli Ranska, sitten on Latvia, Slovakia. Ja kyllä mä sitten valitettavasti etän Suomen tähän haasteen ja katraaseen 3-6. Mutta se, minkä mä vedän tässä yllättävimpänä korttina, niin mun mielestä Slovakia jää näistä viimeiseksi jopa. Et tota, perustan väitteeni sille, että Ranskalla on tänään heti tuossa avauspelissä on se paikka ottaa Slovakiasta se voitto. Ja jos niin käy ja Slovakia huomenna jää vielä Suomen jalkoihin, niin sitten tulee tosi vaikeat kisat. Ja... Se, kuten katsotaan sitä jo ryhmää, niin siellä on tosiaan noin pari jänähäilpelaa, mutta sen jälkeen on aika tasaista massaa se koko joukkue. Ei ole paljon mitään siellä <köhö> verrattuna siis viime vuoteen, joka oli sekin vähän yläkanttiin pelaaminen. Joten Slovakia mä en luotu pätkän vertaa. Ja toi avauspeli tosiaan näyttää suuntaa. Mä en yllättyisi, että ranskaseen, ranskaseen voittaisi jopa. Ranska on mun mielestä ottanut ihan kehityksen merkkejä Viimekin se olisi. Siellä on huippumaalivahti Kristophel Hue. Se ydinvoimapeli on jotain, mitä ei voi aliarvioida. Se on myös vaikea vastaiskujoukkue, ja se ottaa mun mielestä edistysaskeleen nyt se sijoituksenkin puolesta. Jos ja toivon mukaan kun pystyy haastamaan jopa voittamaan Slovakian, niin se vaan viimeistä puolivälierä paikasta, mutta lopulta jää Latvia taakse, joka ottaa sen neljännen sijaan. Latvia pelaajia alkaa olla pikkuhiljaa taas niin kuin noissa Euroopan kovemmissa vanhaan malliin, niin kuin muistetaan, silloin Suomesta oli Siprukset ja Tampievsit ja kumppanit silloin, mitkä kantosta maajoukkueet. Fanduliin puhumattakaan, niin nyt on sitten nä nämä niinku herrat KHL-runko siellä, on sipulikset, dartsinsit ja intrasikset ja kumppanit, ja sitten siellä on niinku just Robert Siekimovsi Suomesta ja Masalskis hyvä maalivahti, niin, niin se joukkue pelaa, se runko pelaa paljon yhdessä, mikä ei todellakaan voi olla näkymättä, ja se on, se on todella hankala vastus, mä väitän näin, kelle tahansa. Suomi ottaa täällä nimettömän ryhmän selvän puolivälieräpaikan, mutta lopulta mä pidän kuitenkin USA lähtökohtaisesti hieman yllätysvalmiimpana joukkueena. Mutta sitten taas jos ajatellaan, että et, jos mun ennustukset pitää paikkaansa, mitä tuossa ruotsiloukostakin puhuttiin, niin ei se todellakaan se paski mahdollisin paikka, kun silloin tulisi vastaa sveitsi puolivälierässä. No ei katana, tosiaan. Niin, niin, niin, et, miettikää sitä, minkä sieltä, minkä sieltä itse haluaa vastaa Suomen kannalta, mutta tota, kuitenkin niin... Mä lyön noin tuossa nyt vahingossa on järjestyksenkin, mutta Slovakia, kuudes, Ranska, viides, Latvia, neljäs, Suomi, kolmas. Tämä teki, oli niin selkeä mulle tämä rypäs. Tai siis, no, en mä tiedä, nämä aina näitä, mutta vahva liintuiti, jolla mennään eteenpäin. Mitä sanoo kontanimi? Konttaniemi kuule sanoo sillä lailla, että nämä, nämä neljä joukkuetta tässä näin, niin ne ovat, ne ovat nimenomaan Latvia, Ranska, Slovakia ja Suomi. Suomea minä lähtökohtaisesti pidän sinne numero kolmosena nelosesta. Tulhaan käymään kovaa kamppailua sitä nelosijasta näiden kolmen joukkueen, kolmen joukkueen kanssa. Minä tykkäsin varsinkin Latviassa ja Ranskassa tuommoisesta nuorekaasta ilmeestä. Minun mielestäni niitä vanhoja ja jyrjä ei enää niin kauheasti ole näissä mukana. Just niin kuin sanoi, Markkukin sanoi, että Latviasta varsinkin näitä miehiä on alkanut nousemaan näille Euroopan huippu, huippusarjoihin pellaamaan ja Kummassakin joukkuessa myös yhdistää se, että huippu peli Kristopal Hue, Edgars, Masanskis, kumpikin on tosi, tosi loistavia maalivahteja, sille päälle sattuvat, ja uskon, että tulevat kyllä kantahmaan, kantahmaan joukkueitansa. Ja maalintekoukahan tuskin tulee olemaan, olemaan ongelma näillä, että ranskallakin tosiaan näitä nuoria mielenkiintoisia nimiä, Bosonia, tietenkin Teddy Dagosta, Antoine Rousselia, Tämmöisiä. Uskon, että sitä maalivahtivoimaakin tulee löytymään eikä, eikä sovi unohtaa, kun mielestäni jos puhutaan, niin täytyy mainita nimeltä kapteni Laurent Monnier, joka on kanssa ykkössentteri ja on todella tärkeä pelaaja ja on osoittanut vahvuutensa MM-kisoissa ja pelaa Sveitsin liigassa muistaakseni edelleen. Joo, kyllä kyllä. Ja Latvia jokuista, esimerkiksi Janis Brugts on kanssa kovassa, kovassa huudossa varmasti. Ja niin kuin sanoit aikaisemminkin tämä mix in raasis ehdottomasti kyllä kaveri joita kyllä kannattaa seurata Latvia joukkuesta minun mielestä. Spruksissa mutta tuli semmoinen huvittava, että eikö siltä, että se on ollut iät ja ajat messissä? <laughs> no tuntuu kyllä, että se olisi ollut, niin kuin, että se olisi ollut 32 aina. 32 vai 31. Niin. Se on nuori poika vielä. Se on ihan poika vielä, satana. Se tulee pelaamaan pelaan vielä monet kisat, ja on niinku just näitä, että kummallakin on tuollaisia niinku veteranin puolisi johtajia, mutta silti niinku validei pelaajia, että ne ei ole vain sen takia, että ne on, on kokeneita. Et, mm. tota, no, että ei ole vaihtoehtoja. Niin, niin. se on just, että... tässä ollaan hyvin sama mieltä, mutta anteeksi, mä nyt keskeitä hypi tältä välihenniltä. Ei, toki... ei mitään, ei mitään. Vielä ihan nopsa kommentit itsellä kanssa, että Slovakkeella tuo, tuo runko, niin se ei, vain, se ei vain minua onnistunut vakuuttaa maan. Että siellä on tummosia... eikä varsinkaan niin maalivahtiosasto jotenkin tuntuu, että saan nähdä, minkälaista siellä ei ole, ei ole lakoa nyt eikä ole entisaikojen lasakkia siellä ja... Ei oikein, maalivahtiosasto ei minua ainakaan vakuuta siinä, ja sitten se osasto siellä, mitä siinä Kopechkin takana sitten tulee löytymään. Pitääkö se vanhat herrat Satan ja Stymppel, niin kaikki kunnia heille mahtavia pelaajia ovat, mutta tuota, kuinka se enää jalka riittää sitten tällä tasolla. Se on, se on mielenkiintoista nähdä, ainakin varsinkin Stymppelin kohdalla, että ei aivan mikään polkukoneen enää kaveri ole. Ei se kärpissä oh. kyllä mihinkään ehtinyt enää. Et vanha kun on puumailla, pistää tappavaa syöttöön, mutta tota, en, se... en mä sitä YVllä vastaa, mutta jos sä niinku lähdet suorassa niin kyllä sitä luistelee kaikki ohjaa ympärikin vielä. Et. No joo, voi Veikkosta ja monen kertaankin vielä. Et. No ei nyt vittuilemaan oleta sentään. Mutta jos haluaisi, niin vois Niin, nimenomaan. Mutta Suomelle mipetaan sitten sitä kolmospaikkaa tässä näin, että kyllä tällä ryhmällä Ensikertalaisia on paljon nuoria kavereita, nälkäisiä kavereita, mutta varmaan ruohdetaan sitten vähän tarkemmin tässä myöhemmin sitten tässä jaksossa. Kyllä vain, otetaan sitten sieltä viimeinen kierros, eli dominantit tässä näin, ja siitä on moni varmaan matikalla päätellä, mitkä sinne jäi tähteille Eli tota, herra Lilja, olkaa hyvä. Joo, no sinne jäi jäljelle juuri Suomi, Suomi ja Venäjä. Että tota, ei siis yllätys, että mä sen Venäjän tuossa ykköseksi veikkasin, mutta hyvänä kakkosena maaliin tulee pieniä, ja sisukas Suomi. Että toi, toi Venäjän joukkueen niin tosiaan viime vuoden mestari ja siellä on, siellä on noita kovia, kovia nimiä, Radulo, Kutsnessov, Kovalchuk Ja kuitenkin maalissakin löytyy Varlaamo esimerkiksi. Eikö on ollut tulossa kanssa? Ei ole. Siis tällä hetkellä se on kosetskin Priskaalla varlaama. Me just tuota puhelimessa juteltiin, että Poprovski ei tosiaan ole mukana. Ainakaan näillä rosteritiedolla, mitä meillä on, niin ei ole tulossa kisoihin, mikä on sikäli niin hyvä, että puheeksi, niin on, on aika, aika ihme. Et, mm. et, et kuitenkin NHLin kuumimpia maalivahteja. Joo, en mä mielestäni ole jossain vielä lukenutkin ihan otsiko, että olisi ollut. NS-varmana tietona tulossa, mutta ilmeisesti ei sitten, mutta Eli kuitenkin. Eli tai taloukkaantumista tota, pikkuvammaa siellä taustalla, niin, niin. Mm, se voi olla, että siellä on. Kolumbus oli aika tiukkana noiden muidenkin kanssa, että Kaporikki ja Jack Johnson joutui leikkauspöydälle ja olisi halunnut myös tulla kisoihin, niin Aivan. Mutta niillä mennään. Selvä. No, kuten tuossa vähän jo sivuttukin niin on ryhmä paperilla tälleen kun nopeasti kattoo ja kyllä sitä piti pari kolme kertaa katsoa ennen kuin se alkoi hahmottua se jukka, että se olisi, näytti niin etenkin mitä sanomattava, tosi nimettömältä. Mutta toisaalta, jos ajatellaan ketkä tässä jenkkien päävastustajat on, niin ne on ennakolta eteen Suomia ja, ja Slovakia, vaikka mä nyt Slovakian tuossa noin dumasinkin, niin, niin, niin ne on kumpikin aika nimettömiä porukoita myös. Ja tämä näyttää olevan ja tasainen nuorekas ja pirun työtelijäisryhmä, ja niillä on hyvä ykkösmaalivahti. Bishop tulee olemaan, näittekin se on yksi parhaita maalivahti, ei uskon näin. Taatusti hankala vastus kelle tahansa. Suuri kysymysverkki on toki se sama kuin aina, tai kuin tietyllä tapaa siis Suomellakin. Että miten se turnaus lähtee käyntiin? Toki mä sanoin, että tässä on vähän tämmöinen eri kuvakulma tällä kertaa, koska tota, noin, ratkaisupotentiaali noilla on. Mutta näillä on ehkä se, että miten se sopeutuu isoon kaukalle, se klassinen pohjois kysymys. Varsinkin kun on nuoria pelaajia, ja ne, en mä tiedä kauheasti kokemusta seurakaukalosta, mutta et, Niin. Silti kuitenkin, niin mä löin Suomen edelleen. Mä uskon, että Suomi USA-pelissä tulee äärettömän tiukka. Mä uskon, että sitten tulee isojen parhaita pelejä jopa. Toi toivon ainakin näin, ja sitten tulee niinku tosi tiukka peli, jonka jenki kuitenkin lopulta kääntää itselleen. Mahdollisesti vasta niinku, ehkä pilkkuskapassa, mutta kuitenkin... Niin Suomi ja USA käy todella kovan taisteltu kakkossijasta, mutta tota niin Venäjä hoitaa ton lohkon. Mut et en mä, Venäjähän ei koskaan tarvitse olla mitenkään liian vakuuttava tota noin, niin alkupeleissään, koska ei sitä ole vaadittu sitä. Se on niinku ihan rutiinitasolla pystynyt hoitaa noin hommat ja niin se hoitaa nytkin valitettavasti. Mä uskon, että Suomi ja jenki antaa sille kovan vastuksen kyllä ja todennäköisesti Latviaa myös. Mutta tota, no, niin kyllä se luovi sieltä, niin se yksilötaito kantaa tuossa kohtaa vielä, kun alkusarjaa pelataan. Mutta tota, se, mikä Venäjä on, niin se ei pääse tällä kertaa kyllä piiloutumaan yhtään huippuyksilöiden taakse. Eli kyllä tuossa kysymysmerkki on ilmas. Että semmoinen mielenkiintoinen piirre oli viime vuodekin joukkuessa, kun pääsi sitä onnellisesti finaalissa paikan päältä katsomaan. Niin tota, että hyökkätessä ei niillä ole minkäännäköistä systeemiä. Puolustus oli hyvin organisoitu, eikä molarit ongelma, mutta nyt siellä jo Malkkini, Datsukki, Semini, Ovetskini, niin se peli voi mennä ihan miksakaan. vaan Suhluolus, kuskailuksi, mikä se taas johtaa sen tehottomuuteen ja tyhmiin kiakomenetyksiin ja sitä kautta sen turhautumiseen. Ja sitten kun me, me tiedetään, mitä käy, sitten kun Venäjä rupeaa turhautumaan. Eli tota, siis, tää, on, tää on Venäjän kanssa tää klassinen, että silloin kun Venäjä on kuriton, niin se on oma itsensä, itsensä pahin vihollinen mikä kääntyy sitä vastaan uskoakseni ennen pitkää tässä turnauksessa, mutta ei vielä alkusarjassa taitoja ja kuitenkin sen verran, että kyse, kyse tämän lohkon voittaa. Siellä on, siellä on tosiaan se riski, että, siellä on, että kun niille sitä, että siellä alkaa tulemaan sooloilua ja kuskaamista, että siellä on pian, aika pian siellä ottelussa on vastakkain Suomen, Suomen joukkojen vastaan 23 venäläistä. Mm. Nimenomaan Älä siinä. Näinhän siinä, näinhän siinä helposti voipii käydä. Siinä on kuitenkin tuo Venäjän joukkuessakin, niin kyllähän sieltä näitä viime vuoden mestareitakin kyllä paljon löytyy, ja siinä mielessä se runko, runko on sillä lailla aivan hyvässä kuosissa, vaikka ne suurimmat tähdet kyllä puuttuu, ja nyt nämä okay. kysymysmerkit on sitten ilmoilla. Joo, tuossa on... kun tuohon tarttuit, niin, niin se on hauskaa, mutta oletteko te huomannut, miten Venäjällä tämä valmentaja-elinkaari on tavallaan, niin kuin, se on... Se on se on sitä pitempi, mitä kauemmin sillä menee voittaa. Kyllä. Nyt, kun, nyt kun ne voitti melkein heti, niin, tota no, niin se tarkoittaa sitä, että sit se valmenta auktoriteetti alkaa romuttuu ja Venäjä alkaa muuttua kurittomammaksi. Viime kaudella niin, niin se, oli, ei se, siis se oli jotenkin, että niin minua hämmesi, miten että miten... Niin kuin, niin kuriton se tavallaan se hyökkäyspeli oli, mutta sitten taas kun sulla on Malkkini ja sulla on, siis Datsukkihan on pelasit suht nöyrästi, niin, no yllättäen Datsukki muuten, niin, niin muuten tuli kuitenkin hakemaan alhaalta, just hakemaan, tarjoamaan syöttöpaikkaa, ettei tarvinnut niin pakkia arpoa, että minne helvetti ne nyt lähtee tosta. Että siis se on se, se, se, se, niin kuin, se, se, se, se selkeä identiteettimyys on se, se hyökkäyspelissä varsinkin, se on helvetillinen riski. Meinaa mm -hmm. jos varsinkin Venäjän primadonna päättää, että mehän ei mitään takakarvata, niin se on morje sen jälkeen. Sieltä alkaa niin kuin yhtäkkiä joku Slovakiakin heittää kolme 2 vastahyökkäyksiin, niin, tota, niin se alkaa yhtäkkiä tulla äiti Venäjällekin ikävä tilanne. Kyllä, aivan, aivan totta kyllä. Et. Niin sinä niin pahin voi pii käyvää. Mielenkiintoista kanssa nähdään näitä nuoria uusia miehiä, niin kuin just esille nostamani Loktsio Kuinka, hänellä, kuinka hänelläkin kisat sitten tulee menehmään siinä, ja Gusnetsovi tietenkin äärimmäisen taitava, lupaava mies Arten Manissimovi-Kolumbuksesta. Tosi mielenkiintoisia nimiä on tässä, tässä Venäjän ryhmässä nyt, ja vaikka sinne maalivahtiosastolle nyt sitä Bob Rouskia ei olekaan merkitty, niin ei se kuitenkaan tuo Bryzgalov-Varlaamov-kaksikko, niin ei sekään nyt niin huonolta kuitenkaan kuulosta. Ei todellakaan, Varlaamov oli loistava tuossa, kun mä katoin Tuon NHL viimeisen kerroksen peli Minne vastaan Coloradolta, niin, niin Varlamov oli ihan käsittämättömässä vireessä. Ja tota, <köhö> Minnesota se, te sai tehdä täyden päivän että ne pääsi playoffeihin. Kyllä. Mutta tota, on, no, niin, ja itse asiassa jos mä olisin pidin melkein melkein löysin Varlamovin sinne, sinne askiin, koska tota on no, niin on jännä nähdä, että jos se pelaa, niin mitä sillä kestää se pää, koska siis ihan järkyttävät paineet on siitä, että on tota, no, niin ei tee yhtään millainen tulevaisuus on NHL, mm -hmm. voi kutsua. Ja sitten, mutta itse herra Lilje, kun sieltä on hienosti heitellyt noita olympia niin totta kai tässäkin on tämä olympiatärppi. Tota no niin, se on Venäjälle isot isot kisat ensi mm -hmm. vuoden helmikuussa, niin, niin tässä on nimenomaan näillä nuoremmilla nyt paikat näyttäyten. Se voi tietty olla semmoinen, mikä yhtenäistää sen porukan. Totta. Ja nuorista puheen ollen, niin minä kanssa nostin toiseksi tässä tämän USA-joukkueen. Tosi nuoreka silme äärimmäisen työtelijäs joukkue joka, joka kyllä pistää siellä kaukalossa ne haalarit niskaa ja lähtee kyllä töitä tekemällä, lähtee voittamaan näitä otteluita. Ratkaisuvoimaa löytyy ja huippumaali vahti peliin. Se on, sekin teettää tämän joukkueen hyvin ja varmasti tulee, tiukkoja pelejä tulee olemaan, mutta USA on minun mielestä tulee olemaan positiivinen yllätys näissä kisoissa. Kyllä mä olen täysin samaa mieltä, <köhön> mutta... Tota... Ennen kuin mennään tuohon tuota, kolmanteen pätkään Suomen joukkueeseen, niin mä heitä teille pikku arvouittelun. Mm -hmm. Mä en tiedä, oletteko te tätä ehtinyt lukemaan, mutta tota, no, niin kuitenkin, niin mä luotan, että ette. Että. Niin, niin tuossa kun aikaisemmin ensimmäisen pätkän alussa puhuttiin tosta, että tämä lipuhinnottelu on aika härskiä, niin mitä veikkaatte, että tässä jäähallin yhteyden rakennettavassa hoki Garden Teltassa, niin mitä maksaa? Hana Olut, Karjala Kolmonen, 0,4 litraa. Mitä maksaa? Viime keväänä, kun olin paikan päällä, niin muistaakseni niin se oli 7 euroa. Avausolta. Joo. Jos se on ollut 7 euroa sitten viime vuonna, niin kyllä se on pakko ainakin 9 euroa pitänyt hilata tänä vuonna. Ei, kato kyllä ne piti hinnat sentään samana, että sama 7 euroa mm -hmm. se on mm -hmm. Olusesta. Ja tuota, no, niin... Sitten mikäni, mutta ruok ruokana, niin tämä, no, meille turkulaisille hyvin tuttu HK-nakkimuki, jos on, onko siellä kolme vai neljä semmoista pötkylää, jossa HK kahvikupissa, niin Veikka-Papiruttanen, mitä se maksaa tuolla noin? 12. <hä> Oho, sen kahdeksan jöykeniä, 15 eurolla saapii se ruoajajuoma. No ei sentään kyllä se ihan 6 euroa mutta se on, on kyllä nakki hinnoissa. Oh. Mutta tota, no, niin, kyllä tämä vain kertoo lisää siitä, että kyllä niin kuin, tämä saatanan mies, joka toi karaokeen Suomeen, niin kyllä, kyllä, kyllä kusee, kusee kaikkia silmään, minkä kerkiä. Mm. No viime keväänä siellä oli se popcorn-aski, oli kympi. Joo, ja näköjään... Niin... Uh -huh. Jos haluat Suomen, Suomen mahdolliselle voitolle, niin tota, tai odotettavalle voitolle, esimerkiksi tänä iltana haluat skumpapullon kihauttaa menemään, niin tota, 70 euroa. Mikä ettei. Uh, uh, uh, uh, uh. <laughs> Joo, ehkä katsotaan, kuulkaa, kuulkaa poi kotisohvalta, niin virvoketki huomattavasti halvempia. Kyllä. Mä ainakin kilautan katsomaan tuossa käyntiin, ja toi, kello on nyt siis, tota, pidetään tuossa pikku välillä, niin kellohan on nyt 20 yli 3, eli se on tunteroinen pojat, niin kisat alkaa. Saa katsoa ui, ui. Kaikki, kaikki pätkät linjoille. siihen mennessä. No niin. Sellainen vielä mielenkiintoinen poiminta tästä sosiaalisen median puolelle. Mä en main... 2013 mainostaa, että Hockey Garden, jolta voit päästä kokeilemaan selostut karaokea. Ei. <laughs> idea selvastikin. Oh. <laughs> Paljonko se lysti kustantaa? Ihan ei mainettu mainittu mitään hintaa, vaan että tämän näkyvän, että se kopissa pääsee kokeilemaan se lostusparauke. Okay. Mutta siitä voi sellaisia piilokuluja kuitenkin tulla. Sitähän ikinä tiedä. Se <laughs> piilokuluista puheen ollen muuten, niin toki eihän toimittaisi sitä itse maksa, mutta Twitterissä niin ihan näettiin vertailu, että oli tota, ää, toimittajalle internet joka on ihan pikkasen oleellinen, tuossa ne maksaa 150 euroa per turpa. Uh, no. tu tuolla noin vertailuvuoksi oli Slovakiassa kuulemma 10% prosenttia tästä. Oli, ei vain kolme kertaa ainakin, mutta Et kuitenkin niin siis moninkertainen hinta. Että tota, Että jos aiot raportoida, niin sähän saatana maksat siitä sitten vielä vitsistä. Oi herra, Kova jätkä se kaleiksi niin Kyllä. <tos> <tos> <tos> <tos> Ei ole sillä kaverille se etupakki kyllä tuttu. Anna <laughs> kannessa kyllä. Oi saatana. Ei todellakaan. Päätetään toinen pätkä tähän ja tota, no niin, kolmannes pätkä sitten käydään läpi toi Suomen joukkue. No niin, sitten hyvät herrat, käydään siihen asiaan, mikä varmaan totta kai kiinnostaa eniten. Ja jos ei ole, Riittänyt maltti kuunnella tuota, noita muita pätkiä, niin nyt tässä sitten puhutaan nimenomaan pelkästään vain ja ainoastaan Suomen joukkueesta ja Suomen kisoista no, yleisestikin. Tota, otetaan tässä ensin tämmöinen pikku kierros, että mikä niin tämmöinen yleisluonehdinta teillä on tästä joukkueesta, mikä, millainen fiilis teillä on tästä, tästä joukkueesta, no, niin kun lähdetään kisoille. Ot, ot, vaikka, tata, no, niin, jos Liliotar oli sitä vaikka että taas vähän. Niin. Joo, sanotaan teitä, on tää nimetön joukkue. Siinä mies, mutta ei se enää sivuaskun julkistettiin, niin ei ollut mikään yllätys, oli se tiedossa jo pitkän aikaa, että kun se näitä kieltäytymisiä ja loukkaantumisia, tipahdellut pitkin, pitkin kevättä, niin lehterä, ketä näitä nyt olikaa, ketä jäi pois, niin oli jo tavallaan osannut varautua siihen, että siellä ei ole mitään tähtikavalkaadia ainakaan tiedossa, mutta luotto on, on löytynyt. Miten Kontanhehmi sanoo tähän? otan tästä Liljon lättysyötön kiinni ja nakkasen sen yläpirttiin, eli kyllä omalta osalta niin kyllä mulla luottoa tähän tiimiin kuitenkin löytyy, että vaikka tämä sillä lailla nimetön joukkue onkin, niin kuin tuossa herra Lilja sanoikin, niin kyllä mä uskon, että kunhan tämä joukkue sellaisella, myöskin semmoisella työtelijällä ilmeellä lähtee näihin kisoihin, lähtee näihin kisoihin ja onnistuu siellä, niin kyllä tässä ihan hyvät, hyvät mahku kuitenkin Suomen joukkueella on. Kaikki tietenkin nuo hommia oli, nuo monet, varsinkin monet loukkaantumiset, mitä ollut NHL-miehilläkin NHL -miehilläkin oli, että siellä olisi ollut, ollut sellaisia miehiä, kyllä olisi mielellään tässä joukkueessa nähnyt. Esimerkiksi Ville Leino minun mielestä olisi ollut tosi mielenkiintoinen nähä. Hän hyvin kyllä pelasi tällä kaudella ne niin muutamat pelit, jotka pelasi, mutta sen verran paha loukkaantuminen kuitenkin siinä alla tai päällänsä siinä, että ei vaan paikka kestä. Joo, uusi leikkaus edessä taas. Mutta tota, ilmeisesti on vähän se, että se ei tuosta Leinos tykkää. Sama juttu ilmeisesti kohdistu Ville niemiseen, joka olisi mielestäni meriteellä näytöllä, olisi hän saanut kisapaikan. Ehottomasti. Mutta tota, tuosta joukkueesta ajatelmaa yleisilmä, niin tota, se on... <köh> Tämä voi olla sen joko sen joukkueen heikkous tai vahvuusta, että se on tavallaan niinku noin... Noin niin nimetön. Että nyt niin mitä takaisin Suomen kanssa, että mitkä ne odotukset vähän on sitten, että olisiko ne kerrankin realistisemmat. Mutta se mikä tällä nyt on että porukalla ei ole mitään hävittävää. Ja tota no, niin, tuossa on hyvät saumat hyvälle tarinalle tietyllä lailla, mutta tota no, niin, niin. Niin, niin, Se on kuitenkin se iso kysymysmerkki, että kuka ne maalitsit tekee, varsinkin tiukoissa peleissä. Ja miten se, tota, se homma lähtee rullaamaan, se on ne mun suurimmat kysymykset. Ja tota no, niin, tost niin, niin mä vähän ennen tuossa kisoja aloin miettimään, että vertailukohtana voisi varmaan käyttää tietyllä lailla sitä vuoden joukkuetta, joka oli kanssa aika nimetön. silloin, oli, tota, että, että Teemu Selänteen piti pelata, tai Petti Matikainen olisi halunnut sen kisoihin, mutta tota, no niin, silloin vetosi väsymykseen, kummalla oli puhunut sen mukaan, mutta Matikainen ei enää halunnut sitä sinne, mikä oli mun mielestä aika jämäkkä päätös ja kyllä niin osoitti sen, että Suomi kuitenkin otti silloin ekan mitalin MM-kisoista, mutta tota, sikäli tilanne on eri, että on voitettu niin paljon. Totta no, niin, se on vähän eri, eri meininki. Ja se mun piti kirjoittaa tonne blogin puolellekin vertailla näitä kahta joukkuetta, mutta kävi ilmi, että on kuitenkin se verta paljon aikaa, että en mä vaan muista niistä pelaajista nämä tarpeeksi. että pysty suoria vertauksia tekemään, mutta no, niin kuitenkin, niin kyllä mä uskon, että se, niin kuin tuossa sanottiin, niin paikka, mutta että kyllä mun lähtökohtainen on se, että jos mitali tulee, niin se on iso yllätys. Se on säärettävän positiivinen yllätys, mutta no, niin. Mennään nyt sit vähän niin kuin tuossa noin fiiliksiä, tuossa niin pelipaikka kerrallaan. Aloitetaan luonnollisesti peräpäästä. Maalivahdit, mitä sanoo Jussi Lilja? Siinä on SM Liigan parhaimmisto kerätty yhteen joukkoeseen, varsinkin toi, että Ranta on mukana ja täysin ei sitä voisi sanoa, voi sanoa mitenkään yllätyksessä, että se on mukana pelasaansa niin huikean kauden, varsinkin pudotuspelissä Ja se on niin kuin se osio, mihin meikäläiset löytyy suuri luotto tässä, että ei se ole niin justinsa, että onko, tota noin, onko siellä NHL-statuksen NHL omaava veskari vai ei. Onhan molemmat maailmanmestaruudekin tullut eurooppalaisveskareilla. Se on ihan totta. Tota noin, niin mä voin hypätä tästä kohtaa kiinni, niin se on Hortio öö, engreen oli kumpikin loistavia, noissa oli Suomen parhaat pelaajat, on on valmi, pelissä mitä näin. Ranta oli sellainen kaveri, että sitä oli hankala sivuttaa valinnoissa ja se on ihan oikea, että se on siellä. Ja tota noin, jälleen kerran tiivistetään siihen maaliin, vahteihin hommaa homma ei tule kaatumaan. Niin, siinä on kolme jätkää, minkä vo, mistä ikinä voisi löydä huoletta askiin. Öö, suurelle yleisölle varmasti tuntemattomampia nimiä, mutta tulevat heidät tuntemaan. Se on ihan taatusti, joka ikisen jätkän kohdalla. Mm. Et tota, tosta mm -hmm. nytten, niin, itse asiassa kolmas maalivahti, Atte Engren on ensimmäinen, joka siirtyi iso isompiin liikoihin, että teki kuulemma Tcherepovetsin kanssa tuossa diilin. Ja tota, no, niin sikäli niin kuin harmi, että häntä ei ainakaan vielä päästä maa, mun mielestä, koska häntä täällä Turussa koko kauden katsoin ja oli öö, TPSn kantava voima. Joka pelissä antoi joukkueelle Mahiksen voittaa. Sama ortio jo IFK joka oli sekaisin ja niin puhumattakaan raanasta, joka oli varsinkin, niin tossa, siis, siis koko kauden oli hyvä. Mun mielestä sitä vähän väiksytään, että ei se asia voittoputki, niin, niin, niin ei se pelkästään Ranta ole, että koko, muu, koko muukin joukkue jos oli liikan parhait maali koko kauden. Sinällään yllättävää, että ei se CHT-saumoja aikaisemmin, mutta tota, mutta, mutta hienoa, että ei jätetty sen takia että että maaotteluita ei ole, ja ilmeisesti joku toinen pelvä maalivahti kuitenkin, niin nyt on pojilla, niin, niin se on hieno, hieno paikka päästä näyttämään. On, nyt on iso näytön paikka näillä miehillä, ja varmasti Orteo ja Raantakin, niin tulevat kyllä tulevaisuudessa aivan tulla maailman terävimmässä kärjessä pelaamaan, että en näe kyllä siinä mitään, mitään, tota, mitään niin vastoinkäymisiä sillä tiellä, että Nämä miehet näkemään Isojen rahojen kaukaloissa vielä. Ja kuten tässä nyt on jo rummutettukin, niin kyllä maalivahti peliin, tämä, tämä turnaus ei tule kaatumaan. Että vaikka esimerkiksi pekkarinne joutuu jättäytymään pois kisoista, niin ei se minun mielestä onhan se totta kai iso, iso menetys, NHL parhaimpia maalivahteja, mutta kyllä tällä kolmikolla niin ei ole mitään syytä huoleen. Nämä kisat voivat olla just esimerkiksi Rannalle, niin hyvä mahdollisuus pelata itsensä sinne isompiin kaukaloihin, antaa näyttöä siihen suuntaan vielä lisää. Joo, mä veikkaan, että siellä kyllä varmasti neuvottelut käy kuumana. Se on IFK julkisti nyt se sopimuksen Antti Rannan kanssa, mistä oli huuttu jo pitkään. Mutta tota, niin, kyllä mä tiedetään, mitä tämä kuvio menee. Mm. Sieltä tulee Veli Venäläinen isommalla isommalla tota, no, niin, salkulla sinne lyömään Rahnaa pöytään, niin kyllä se sopimukset on tehty rikottaviksi näköjään nykypäivänä. Miten tota, sano Ne on myös oma mm. Se on kanssa hyvä kysymys, mutta tota, no, niin, siis sanotaan, että näillä näytöillä se KHL-kiinnostus pitäisi olla saletti, jos Mika Järvinen saa paikan. <laughs> ja tota, no, niin, kolmas maalivahti ja Engrenkin sinne lähtee, niin, niin kyllä jokainen mm. näistä on kovaa valuuttaa. Suomalainen maali -vahti, maali -vahti koulu näyttää jälleen osaamistaan, Sikäli niin kuin hienoa nähdä, että tavallaan, siis varsinkin turkulaisia maalivahtia aina on ylistetty vuosien varrella, ja nyt sitten Hämeenlinnassa niin toi ä, Porista, siirtyi, Kari Lehtonen on tehnyt hienoa työtä siellä maalivahtien kanssa, Mika Järvisiirto siitä esimerkkinä, mutta sitten Raumalla Raumalla niin myös Ari Moisanen, joka on antanut Engrenille sekä Rannan niin ja myös Petri Vehastakoulinen niin on tuossa maajukkojen mukana, niin, niin, Kyllä se näyttää sitä, että meillä on toi maalivahtivalmennusosaaminen, niin se on edelleen maailman kärkeä. <tys> Kyllä. Mutta otetaan pakistosta kiinni. Lähdetään sieltä jälleen kerran. Porvoomies Lilja heittäkö sieltä ensimmäiset teisinsä pöytään. Joo, no siellä on sitten jo enemmän viime vuosina tuttuja nimi, että on Hietanen Kukkonen, Lepistö, että... Tuohon toki... Tämä on ehkä se, mikä tässä itse miettyttää, että miten Melartti esimerkiksi tulee vielä sitten pärjäämään. Hän ei muistakseen ole käynyt, aikaisemmin on muuta kuin EHTtä ja tota... On, mä näkisin tämän puolustuksen ehkä suurimpana kysymysmerkkinä. Mites teille? No tota, <köhön> mulla sikäli, että tota on... Öö, se näyttäisi olevan jälleen niin kuin... Ei niin selkeästi kuin Jalonen varmaan haluaisi, niin roolitettu pakisto. Että yleensä se on nyt pari viime vuotta ollut se, että se on niin kaksi AV-paria, kaksi YV-paria selkeästi jaoteltuna, mutta tästä on vähän hankalampi katsoa. Periaatteessa niin kuin ajatellaan, että tuossa on niin kuin just Väänänen Kukkonen varaan puolustamassa roolissa, Jalasvaara todennäköisesti kans Melartti. Mutta sitten on niin kuin just toi Mäntylä-Laakso-pari, mikä pelasi ainakin harjoituspelissä, se on ää, Renes ollut kakkos YV-parina. Niin se on jännä pari sikäli, että Laaksollakin just on, on raitin mies, mutta enemmän kuitenkin fyysinen pakki, mutta se laukaus ei saisi mennä takalaseihin. Mäntylä sitten taas tunnetaan enemmän semmoinen, niin kuin tämä juttu on ollut, mikä viime vuosina on ollut, kun se veti muutaman niitä vähän ylitte. palaa maajoukkueeseen ja muutaman vuoden tauon jälkeen, mutta oli esimerkiksi finaalissa Tapparan paras pelaaja, mun mielestä ihan kiistatta. Ansaitsee paikkaa ja tulee olemaan äärettömän mielenkiintoinen nimi. Sitten on myös... KHL-mestari Jalasvaara, joka on suurelle yleisölle aika, aika tuntematon nimi, niin tulee kanssa varmaan antaa hyvät näytöt. Niin, niin, tota, pakistossa ehkä just minua huolettaa eniten toi, että kuka sitä y pyörittää. Ja tällä tavalla niin se kiekollinen osaaminen on oikeastaan jäänyt vähän nyt, vähän nyt tota, jalkoihin tässä. Näin, ehkä vähän pakostakin, mm. mutta tota, just että niin tuossa pelin avaamista kun mietitään, niin, niin sieltä pitää löytyä se just, että jotka antaa sen hyvän, hyvän avaussyötön. Niin se on ehkä puolustustaidon kannalta ehkä näyttää paremmalta kuin aikaisemmin, mutta et sit taas toi, nyt sit taas se hyökkäys, hyökkäysosaamisen kannalta niin, niin on vähän, vähän ehkä heikompaa, mutta et en mä sitä suurimpaana kyssärinä pitäisi. Joo, minä tästä puolustuksesta saa niin aika hyvin myös Markkua, että kyllä tämän niin puolustamisen kannalta niin ei niin vaikuttaisi olevan mitään hirveämpiä ongelmia siinä, mutta että just se, niin se pelin, pelin tekeminen, pelin avaaminen, yve, se, se on tässä puolustuksessa kyllä se suuri kysymysmerkki. Että kyllä tuskos, että Juuso Hietasesta varmasti on niin vieläkin hyvää hyvä, hyvä pyörittäjä siinä, mutta sitten esimerkiksi Sami Lepistön taidoista, niin niistä nyt Hän kyllä itse sanoa, että en ole kyllä ikinä mikään oikein Lepistö-fani Lepistö ole kyllä ollut. ollut. Silloin jäänyt se vähän se, se kuti piippu sen koko uran kannalta niin sanottu. Niin, että siinä oli, oli hemmetin hyvää, siinä oli ihan paikka tyhjä, tyhjä maali oli siinä aahvailuraa ja siitä, siitä etiä päin, niin siinä oli tyhjä maali, mutta lepistö sitten onnistui sen möhlimmään ja kyllä on ollut niin laskusuuntaa tuo uraa ura hänellä, että en oikein se sen juusolle tuossa meidän suurin paineet ihneet siinä kiekollisessa pelissä löysi kuitenkin. Sitten on ihan mielenkiintoinen kysymys heittää silmoille sikäli, että kuka on se jätkä, kun heittää se, kenen, kenen kuti kantaa sinne maali lasti? Niin, totta. Siinäpä, ja totta siinäpä on, on ja lausulle vähän päinvaivaa. Se on totta, että se, että nyt täytyisi niin jonkun. Ja kuka noistuu sellainen, että kun nousee esiin sieltä, sitten kun tarvitsee se, niin tulla se vantaimeri se, se, se niin sieltä viivasta. Vai sitten, sitten on mielenkiintoista nähdä, että pelutaan esimerkiksi ylivoimaa, että niin onko siellä kenttästä hyökkääjistä niin laukujan paikalla. Se on ihan mielenkiintoinen ajatus sekin, mutta tota no, niin, joo, ei mitään, menään hyökkäykseen. <köhö> Ota sä lilja sieltä kiinni jälleen kerran. Joo, mutta no, on paljon, paljon tota noin, lehdistössä hoidettu, kun ei ollut enää pelaaja siellä kärjessäkään. Mutta kuitenkin sitten, kyllä siellä on näitä kokeneita, Jätkijät siellä on ainakin johtajutta luulmissa löytyvä, on Altman, monet kisat käynyt, Aaltonen on käynyt useammat kisat, Samoin Pihlström, pesonen. Mutta sitten just että siinä on taas sen paljon myös näitä kokemattomia jätkiä, mitkä on aika kysymysmerkkiä tällä tasolla meikäläisille. Mutta se, että meillä on ykkössentterinä Kontiola, niin mä en näe sitä mitenkään huonona asiana. Joo, se on, mua kiinnostava tässä niitä, että mikä tulee olemaan Lauri koska rooli Korpe ei tänään vielä pelaa hän on tänään, tänään käsittääkseni joko tullut tai tulee Suomeen liittyy joukkueeseen ja pelannee ilmeisesti huomenna Slovakia vastaan, mutta tota, kuitenkin niin siellä on nyt herroilla, mikä on ollut niin kuin, ja siis Juha matti Aalton, joka on kakkosviulusoittaja yleensä ollut noissa kisoissa, niin, niin tota, harjoituspeleissä tapahtuu mm peleissä ei vielä tapahdu nyt sitten Pesosen Janne joka oli silloin mestaruuskauden, niin toinen, toinen laituri, ja tota no, niin sieltä pitäisi nyt tapahtua, ykköstulosvastuus, Sakari Salminen, sieltä pitää tulla, korpi koskakin varmaan, niin tota, öö, No, niin, no NHLssä ei vieläkään aukea, mutta sitten taas, että mä odotan sieltä jopa pikkasen ratkaisun voimaa siihen, koska tota no, niin sitä kun päästössä Tepsin paidassa näkymään, niin mitä se täällä Euroopassa teki, niin, niin se... Siis mä odotan sitä, että mä näen sitä samaa raivoa, millä se meni kaksinkamppailuihin esimerkiksi. Se, se heitti jätkät ympäriltään pois. Ei se, ei, se, ei se mennyt hakemaan sitä kiekkoa. Se otti sen kiekko joka kerta. Se halusi sen. Sitten on näitä just kavereita, millä niinku tulee tähän niinku ihan pystymettästä, just niinku Herro ja Savinainen ja Anttila ja kumppanit siellä, niin, just pienemmän roolin jätkät. Niin näissä on niitä tarinapotentiaalia, kuten muistaa, milloin Antti Pihlström ylellä 2008 kisossa, niin, niin Silkaista tuntemattomuudestaan, mitä teki, oli 6 maaliin niissä kisoissa ja sitten ei muuta kuin Ashville. Tämä on just tämmöiselle kaverille tämä näyttöpaikka. Tota no, niin, öö, no, Ratkaisu voi edelleen kyseenalaista, mutta tota se, että tämä ilmiö on tosi työtehä, että tämä ei tule olemaan helppo vastustaja, siitä mä tykkään eniten tässä. Ei varmasti tule olemaan helppo vastustaja. Ja kyllä niitä onnistumisia tullaan kaipaamaan kyllä nyt leveältä rintamalta. Että... Kyllä, tässä ei ihan pelkästään muutamalle pelaajalle sitä tulosvastuuta, vaan kyllä koko, koko tälle hyökkäyskalustolle mahdollisimman leveältä rintamalta niitä onnistumisia. Korpi Koski on myös minun niin TC-ssä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen nimi, että minkälaisen roolin hän tulee kuitenkin saamaan. että hemmetin hyvä aliivomopelaaja osaa tehdä pisteitä tarvittaessa. Ei se NÄärissäkään ole 2.40-pongon kautta, niin aivan niin turhanpäin turhan olet tullut siellä. Että kyllä kaveri, kaveri kyllä mielestäni korppikoski ansaitsee iso rooli, ja varmasti tulee kyllä sen saamaankin. Mutta monipuolinen, tosi monipuolinen, monikäyttöinen pelaaja kyllä jaloselle. Jalosen käsiin. Kyllä vain. Tota noin... Otetaan tähän väliin niin kuin yleisodotukset kisoita, että te olette sanoneet, että jos kummatkin, että luottoa löytyy, niin kuin pitkästä luottoa nyt sitten löytyy? Mikä on se teidän se realismisijoitus, mitä te odotatte, että minne tämä joukkue, joukkue lähtee? Tuota, no niin Yleensäkin, että semmoinen mua kiinnostaa tietää myös, että mitä te odotatte, turnaus menen on yleisesti, että tuleeko... Lähteekö pikkuhiljaa pallo pyörimään vai, että onko tämä semmoinen joukkue minkä täytyy ottaa pari tappioon ja kasvaa niitä kautta vai mitä te odotatte siis? Otetaan, aloitetaan Liljasta. Ähm. Niin, tämä on kyllä, mun mielestä se on hyvä, että tämä joukkue on tavallaan dumattu jo etukäteen kaikin puolin, että tässä tulee just se 92. On mun mieleen, että dumata joukkue täysin ei ole mitään painetta, on pelkkää voitettavaa että kukaan ei näitä oikein tykkää odottaa mitään, niin... No... Venäjä, alkusarjassa Venäjä, se oli liian iso pala. USA on just semmoinen, että se menee, se menee tiukille se matsi, että sen kun mä laitoin alkusarjassa Suomen USA edelle, niin se oli justiin siitä, että Suomi sen onnistuu kaatamaan, mutta se menee niin kuin aivan yhden maalin erolla, joko varsinaisella tai sitten jatkoajalla tai Mutta Miten sitten noin pikkumaat? Pystyykö joku aiheuttamaan Suomen ongelmia? Mitä te luulette? Et millainen tämä joukkojen asennepuoli siis on? Et Uskotteko että siellä tulee mitään semmoisia, että et, hei, no, tämähän on hoidettu, tämä homma ei Onko täällä varaa semmoisen? Ei ole varaa, mutta mä en ainakaan näe, että täällä olisi myöskään sellaista asenneongelmaa. Että... Kyllä siellä on, vaikka siellä on paljon uusia jätkiä, niin siellä on myös näitä vanhoja pieruja, jotka sitten osaa sanoa, että otetaan tämä jätkä tosissaan sitten. Miten, miten Konttanemi jatkaa tähän? No, tällä joukkoilla aivan varmasti ei tule sitä asenneongelmaa olemaan. En kyllä näe, että missään vaiheessa se tulisi olemaan, mutta tuota, näiden pikkumaitakin vastaan. Minä uskon, että oikeastaan ketään vastaan. Ei tule semmoista selkeää voittoa tulemaan. vaan minä jotenkin ainakin näkisin Suomelle tämmöisen hyvin, hyvin tasaisen alkusarjan tasaisia pelejä. Jopa voi olla niin, että pääsee yllättämään Venäjääkin hieman, jos se ilme on semmoinen oikeanlainen ja pystyy niin kantamaan kunnon vastuksen sille Venäjän joukkueellekin. Mutta tuota, varmasti tulee tasaisia pelejä tosiaan siis olemaan puolivälierää paikka varmasti tulee, uskon siihen kyllä täysin. Sitten paikka, niin se on jo kovaa sanaa kyllä, jos se tulee. Silloin tämä joukkue on, kyllä, silloin tämä joukkue on jo voittajajoukkue minun mielestä. Kyllä vaan mun mielestä joukkue on voittava, joukkuja, tai tulisi olla silmissä jo, jos se pelaa joka ikisen pelin sitoutuneesti, heittäytyy sille pelille, antaa kaikkeensa, ei anna periksi. Ja mitä mä haluaisin nähdä, kun katsotaan joukkueen profiiliin, niin nyt on siihen potentiaali, että Uh, vaikka tätä pelitavasta pelita aina puhutaan, niin se on kuitenkin pelaajien korvien välissä, niin okei, siellä on pari tuommoista kuten Altone ja Salminen ja nämä, mutta tota, mä haluaisin nähdä tuon profiilin joukkue, niin, että Suomi tekisi kisoja rumimpiin maaleihin. Eli siis nimenomaan, että lättyy maalille isketään vaikka väkisin krästenet, työnnetään se veskarisen kiekko mukana maaliin, ihan sama, kuin se kiekko menee pörsää. Niin, niin tota, ja toi sanoi, Sanoit, että, että, että, että, että, että, että tulisi tiu tiukkoja pelejä, niin sehän nimenomaan kasvata tota mm. tota, sitä porukkaa. Mä odotan, että, jos, että tämä joukkueen alkusarja, niin, niin mua kiinnostaa tuloksia enemmän, mua kiinnostaa se peliilme. Totta kai voitot täytyy ottaa, mutta et siis, et se, se peliilme ei saa olla sellainen semmoinen neppaileva ja näppäilevä. Niin kuin mitä, mitä suikkana aikana sanoi, että pitää olla semmoinen meininki, että niin kuin muna pystyy se naisen päälle mennään. Niin, <tys> niin, <tys> niin, tota no, niin semmoinen meininki täytyy olla joka pelissä. Mä olen kunnon, kunnon kiimaa siellä, että nyt ne jätkät on tapeillut itse leijonaa paitaa ja tietää, että, että, että siinä on moni ukko edestä, että he on sinne päässyt ja nyt heidän sauma täytyy käyttää. Niin, niin se, sitä mä odotan. Ei, tulokset tulokset niin, niin ne tulee sitten, jos on tullakseen, mutta toi peli meni tai tuollainen asenne, tuollainen peli-ilme, tuollainen tappamisen meininki, mikä jos olisi joka pelissä, niin, niin se, jos mikä antaa mahdollisuuden ehkä sinne mitalipeleihin asti. Itse uskon, että tie loppuu puoliväliirissä riippuen arpaonnesta. onnesta. Mm. Ja varmastikin kyllä just semmoista rouhijuutta tarvitaan tässä nyt, ja ei ne maalit tosiaan, niin ei ne varmastikaan tule kauhean olemaan, että tulee varmaan niitä pesoo sen päällä tekemiä maalia ja muita tämmöisiä hienoja pomppuja, mutta niin se pitää tullakin. Ja tällä ja. joukkueella nimenomaan niin niitä pitäisi tulla. Ja tyylipisteitä ei jaeta onneksi. Ei, ei todellakaan, siis ärsyttää se just, että mikä Suomen välillä on, niin haetaan sitä liian nättiä, haetaan sitä syöttää. eikö nyt vaan niinku just, että et, siis just semmoista luupäisyyttä, sitä niinku vähän kanadalaista asennetta sinne, että et, nyt se kiekko vaan maali, ihan sama kuka sen tekee, totta, miten se tehdään. Juhamatti matti Aalkanen on päivittänyt sitä läpiajoa, <täpähtuari. täpähtäpähtä> Ei muuten ollut. Tuossa on harituspelissä se pääsi läpi, ja se koitti taas sitä patjan välistä jutta. että eikö sä Jumala ja seläntejä, oppeja, läheltä ylös, siinä on ra kahden rantapallon mentävä tila yläpesässä, ja kaveri koittaa patjan välistä <täpähtäpähtäen> Se on ihan poikkeuksellisen ärsyttävää, katsottavaa. Mutta keep it simple, stupid. Nimenomaan. Nimenomaan, just tuossa se oikea asenne tota noin, tälle, tälle joukkueelle ja sitä mä toivon näkeväni. Katsotaan nyt miten käy sit mutta tota noin, niin, ää, otetaan tuossa noin seuraavalla kiekalla, otetaan muutamat yksilöt vielä suurensasialle, että se niin lopetellaan, mutta et, tälle, niin joukkueen kannalta, nyt kun on tästä puhuttu, niin, niin otetaan Jussi Saarisen kunniaksi, eli ää, what is the breaking point of Team Finland, eli mikä on semmoinen yksittäinen asia, joka mielestäsi ratkaisee Leijonien kohtalo suuntaan tai toiseen. Herra Lilja, aloittakoon. Olen paha kysynyt, mikä on semmoinen yksittäinen asia. Tai se on ihan mitä se haluat painottaa. Että... Niin. No nyt kun tässä on, on jauhattu ja pohdittu, niin eh, justiin se, että kuinka, kuinka laajat rintamaan näitä ratkaisijoita sitten tässä joukkoessa pystyy löytymään. Että jääkö se tosiaan niiden muutaman yksilön varallaan. On, onko tavallaan kaikki talkoissa sitten mukana, että onnistumisia tulee sitten kaikille, että kaikki pystyy ratkaisemaan. Mä näkisin se siinä. Se, siinä. Joko sen mukana me noustaan tai pudotaan. Okei, mitä Kontta-nimi sanoo tähän? Mie tuosta puolustuksesta, että sieltä niitä nousijoita nytten, kans esille nousijoita tarvitaan, niitä hyviä pelinavauksia, järkeviä ratkaisuja siellä puolustuspäässä, ei lähetä turhia sielläkään kikkailemaan. Ja että se toimii, niin siinä on kans yksi avain menestykseen. Mulle henkilökohtaisesti itselleni se, minkä takia lopulta. No ei se, sitten ikään niin kuin ajatellaan, että kutikin sä te niin se kiva on sanoa sitä että etukäteen. Että, että, että, no tietysti no mun ollut, jos on mukavaa, jos Suomi sveitsee puoliväliä pari, niin siinä ehkä saumat olisikin, mutta, tai paremmat saumat, mutta niin kuitenkin, niin mulle se, mikä, mitä mä itse painotan, Joukkueita katon, niin että varsinkin tuossa, kun ajatellaan, että Suomi pelaa kiekollista lätkää, niin, niin se sentterin rooli on helvetin iso. Varsinkin rakennettaessa hyökkäyksiin lähdettäessä, niin, niin Ellen Jalonen on varjonnut tähän mielettömästi, että sentterin kompensoidakseen, mutta senterin kautta yleensä avataan peli ja tota Mä en oo ihan vakuuttunut tästä sentteriosastosta, että jos sentterit osasto olisi parempi, niin mä olisin paljon paljon luottavaisempi. Jos olisi edes Jarkko Immonen tai Niko Kapanen jompi kumpi edes mukana, niin mä olisin paljon luottavaisempi. Et tota, konna konti, on nyt iso sauma, näyttää, ykköskentän keskellä, okei, KHL tapahtunut, maajokkuessa vähän niin ja näin, mutta on kyllä jäänyt pienempään rooliinkin se sanottava. Mutta tota niin sitten niin Ville Viitalo mä, esimerkiksi kakkosentterinä lähtökohtaisesti, niin okei, siinä voi vielä heittää Hytösen kanssa päittää. Hytönen pelasi aika hyvin noissa, noissa, noissa valmistavissa peleissä. Sitten siellä on vielä, tota noin, <köhö> siellä on vielä toi, toi, toi Koskiranta siinä, joka varmasti on nelosen keskellä aika pitkälti. Niin tota, Tämä on just, että on niinku vähän liikaa tota nelosentteriosastoa mun mielestä tuossa matkassa, niin se on mulle ehkä se se biimisin breaking point. Mm, aivan, aivan kyllä huoli on kyllä aiheellinen siinä, mutta näen tässä tota, vielä pikkusen sitä Änäärin roolia hipoen, niin kyllä uskoisin ainakin itse, että eiköhän sieltä vielä ehkä Pohjois-Amerikastakin jossakin vaiheessa saada tälle sentteeriosastolle apua. Ei, saa, ei saada, joukku ei löytä kiinni jo käsittääkseni. Että... Aijaa, eikö, eikö siis enää voi tulla sieltä sunnosta kanapua sitten? Äh, mun ymmärtääkseni on leimattu Jaha, tota, se on tehty niin radikaali ratkaisu. No sinä sitten. Sitten ei tule apuja. En, en mä varmaan, mutta mun käsittääkseni koko joukko on ilmoitettu. Joo, että tota noin, niin. Se jää no. sitten siihen, mutta tota. Siinä tota noin meidän veikkaus Suomen A Breaking Pointista. Mä en tiedä tämä pätkää silloin, kun tämä Saarinen haasteli Martin Saint-Louita, niin se silloin sanoi, että Suomen Breaking Point saattaa olla tämä <tos> Finnish TV-people. <tos> Mutta saa katsoa, mitä tällä kertaa käy. I have no idea what talking. Joo, se oli hieno se kysyvä ilme kyllä siinä. Mutta tota, hetkinen, tuleeko tämä pikku viiveellä? Eikain. No. Ei Tuossa oli konttaniemen puheen aikana huomasin, että oli... Tai että rupesi pikkasen, mutta nyt ei ainakaan kuultu taas mitään ongelmia. Joo, ei se oli toi, kun mä heitin tuo katsomon lähetyksen auki, niin mä pistän sen kiinni. Ah, okei. Okay. Pitä, Pitäisi tota noin, niin sieltä alkaa vartin päästä toi peli, niin... Ah, niin, niin tota, ei mitään oteta, ei tässä paljon enää olekaan, niin vedetään tää nyt tohon kuntoon, niin mä ehdi Katosin ranska samalla Mutta tota, otetaan nyt parit yksilöt vielä tuosta käsittelyyn, eli tota, Pyysin tuossa ennen lähetystä, että jokainen herra nimeäisi pari-kolme pelaajaa, jotka eniten suurin alla ja totta kai perusteluineen, kuten yleensä on. Niin tota, jos herra Lilja saisi kunnian aloittaa sieltä, että ketkä Suomen pelaajat on eniten sulla niin kuin suurin alla? Ähm, joo, no, minä nostasin Kompiolan sieltä hyökkäyksestä. Olen ollut aikaisemmin mukana, mutta nyt on ensimmäistä kertaa tulos vastuussa. Ykkösen permä siellä. Kyllä mä luotan kyllä Konna vaan, että siinä, mutta nyt on ensimmäistä kertaa on pakko tulla tulosta. Sitten, mä en oikeastaan osannut sanoa, että niin Olethan se, kun... Sanotaan taranta että jos hän on Nordiofisia aloittaa tänä pelastaa. Joo, aloittaa. Ilmeisesti raanta pelaa huomenna. Niin että tälle vuodelle sitten sanotaan että se maalivahti joka onnistuu sen ykköspaikan ottamaan. Niin näistä kahdesta näistä kahdesta on se toinen. Ja no sitten Korpikoski. Joo. Eli nämä ovat sellaisia kavereita, mitkä sa odotat kantaa sitä suurinta vastuuta sitten? Joo. Kyllä, kyllä, totta kai ne on nimenomaan näitä avainpaikkoja. Avainpaikkoja, mitä tuossa on, mä nosta itse, niin kyllä mä nyt mä huudan Juha Matti Aaltosen ratkaisuvastuuta. Eli yksikkö tulee olemaan Pesonen Kontiola, Aaltonen. Tämän ryhmän täytyy, siis täytyy löytyä. Ja mun mielestä Aaltonen, niin, niin tuossa väläytteli semmoista, että semmoista niin kuin ruokkion silmää, että se heittää sitä takatolppasyöttöä sieltä, mikä ei välttämättä ole huono juttu, jos vaan sitten niin konna ja Pesonen ottaa sen viimeistelijän piitä siitä, niin Aaltonen pystyy tekemään tilaa, pystyy niin kuin olemaan luova ja pystyy nimenomaan niin kuin yllättäville ratkaisuille ja hyvällä luistelulla tekemään tilaa itselleen ja tekemään tilaa niille ratkaisuille, niin mä odotan, että se niin nyt kääntyisi vihdoinkin tehoiksi. Sitä mä odotan eniten Aaltoselta. Sitten mä haluan nostaa Velimatti esiin, joka on mun mielestä, mä niin tykkään tästä valinnasta, mä niin tykkään tuosta pelaajasta. Siinä on iso potentiaali olla ton joukkueen suurisytyttäjä, semmoinen kunnon taistelija, joka pystyy heittämään. Siis sanotaan niin kuin Leo Komarov tietyllä lailla, mutta ehkä jopa aset paremmilla käsillä, en tiedä. En nyt, no ehkä, ehkä ne on aika tasossa, mutta kuitenkin, että... Savinainen, niin ihmettelin jo viime vuonna, että ei mahtunut joukkueeseen, pelasi loistavasti valmistavassa turnauksessa ei tunnu pelkäävän mitään eikä ketään. Eli just semmoista se, mitä nimetön joukkue tarvitsee. Ja sitten, niin, ettei nyt ihan yksipuolisesti hyökkäin menisi, niin kyllä mä haluan nostaa sieltä sit tuukka Mäntylän esille, jonka mä itse asiassa uskon, että tulee nousemaan esiin ja jopa ylivoimapeli, se jopa ehkä tehojen puolesta, mutta se pikkupatukka on semmoinen, mä niin tykkäisin pikkumiehen pelistä, taklaa lujaa antaa hyviä syöttöjä, ja itseluottamus on aivan julmetun hyvässä tikissä. Se oli loistava valinta jaloselta ja tulee antamaan paljon tuolle joukkueelle, ja uskon, että nousee ole, on niin kuin puolustuksen yllätysnimi, joka jopa tehojenvalos voi nostaa esiin. Joo, minä sieltä nostamaan, nostamaan pelaajia. Tuo herra Lilja nostikin jo tämän Antti Raanan esille. Minä myös Joni Ortion sitä vierestä, että Jonilla on myös iso näytön paikka varsinkin myös tuonne Rapakon taakse Pohjois-Amerikankin puolelle. Sinne vielä on jonainkin päivänä varmasti tosi hyvät, tosi hyvät chanssit lähteä Jonilla, ja miksei jopa tämän turnauksen jälkeenkin. En kyllä näe siinäkään mitään. Galkeri Flames muistaakseni Ortion, Ortion oikeudet omistaa. Että... Ja sopimus on käsittääkseni katkolla, että ilmeisesti tähylee toisaalle Suomesta kuitenkin. Aivan varmasti, ja Gal Flames olisi varmasti kiinnostunut, Kiinnostunut ortion palveluksista, varsinkin nyt, kun niitä maalivahtihuhuja siellä Siellä on suuntaan, jos toiseen liikkunut, niin varmasti kiinnostusta kyllä löytyisi. Ja uskon, että kaverilla nälkää kyllä piisaa, piisaa niin kuin myös varmasti Antti Rannalakin, päälle kyllä sitäkään yhtään. Sitten myöskin Lauri koskee tietenkin oma silmäni myöskin kovasti kiinnittyy. Nimenomaan varmasti jo kansa pelkästään jo NHL-statuksen vuoksi lyö sen suuren Suuret odotukset, suuret paineet hänen niskaan. Mutta itse haluan nähdä sitä monipuolista peliä, sitä, että Jalonen käyttää oikeasti korpikoskea monessa erilaisessa tilanteessa. Käyttää niitä hänen AV-taitoja, käyttää YV-llä, hyökkäystaitoja hyväksi, niin ehdottomasti. Hältä, hältä otan kyllä itsekin paljon. Ja paljon vastuuta myös varmasti tulee olemaan. Ja sitten vielä, otetaan nyt myöskin pakkia täältä kiinni Eli Juuso Hietanen on mulle ainakin teille semmoinen nimi, että ootan kyllä, että ottaa sitä kiekollisesta pelistä sitä vastuuta, ja ottaa sitä myöskin isosti, isosti kans tässä joukkuessa, että ei, ei tule pelkähmään sitä suurta vastuuta kans, mikä hänenkin hartheille lankeaa, vaan pellaa sitä perusvarmaa peliä ei hölmöile siellä, eikä ala yrittämään mitään turhaan hienoa, elikkä sitä juuri Keep it simple, stupid. Sanotaan näin. Selvä. Suomen joukkue on nyt parattu aika hyvin kiduksia myöten, mutta totano, niin otetaan vielä semmoinen kiinni, että neljä tunnin päästä tärähtää Suomi-Saksa ensimmäinen ottelu. Millaista peliä te odotatte? Millaista peliä haluatte nähdä? Ja mitä totano, niin uskotte, että millaiset Saksa, Saksa tarjoaa tämmöisiä pointteja? Tuttu, tuttuun tapaan heitetään pallo sinne porvoomiehen suuntaan.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 niin se Saksa sieltä pääsee yllättämään. Lopputulos veikkaus. 3-1. Okei, okay, miten konttanimi? Hmm. Mie näen kans, että alkuun lähethän sinä vähän tunnustelehmaan, että no milläs, milläs mielin se kaveri on nyt liikkeellä, että että minkälaista tuota peliä on sitten luvassa siinä ja uskon sitten kuitenkin, että Suomi alkaa pikkuhiljaa sinä ottaa maan semmoista dominoivampaa roolia sitten. Ja varmasti fyysinen peli, fyysinen peli tulee olemaan, mutta uskon kyllä, että Suomi, Suomi tulee tänään onnistumaan kisojen alussa, ja 4-2 oli tulos oma tulosveikkaukseni, eli en näe myöskään Saksalle, Saksalle sen suurimpia mahdollisuuksia. Mä en tiedä, tota, no, että mitä, millaista tota, no, niin sitten... Toi olisi niin kuin tavallaan jotenkin tyypillistä Suomelle, että vähän niin kuin lähdetään kyttäilemään ja kattelemaan. Mutta mä en sitä tältä halun nähdä. Mä haluan nähdä, että Suomi tulee ekan kympin niin, kuin, siis niin kuin itse perkele päälle. Siis toi on Suomen mökki, sinne ei mikään saksatu kukkoilemaan. Minä haluan nähdä, että Suomi ottaa heti, ekasta, heti neljä ekaa vaihtoa järjetön paine sinne vastustajan päähän. Niin kuin päälle niin kuin pori ja Ihan oikeasti. Siis niin heti kyselemättä luu kurkkuu Saksalle, niin Saksan pojalle paskahousu ja siitä lähetään 5-0. No niin. Kyllä, siis just just tuo joukkoa, pärjät, niin se pitää heti Ekaspelistä lähteä ja nimenomaan itte ottaa aloitteet, haltu ei käydä odottelemaan Saksaiske IK:n kun paskan maali vastahyökkäyksessä. Ei, vaan saman tien paine sinne loukkurkkuu, Saksan poika tutisema ja jäähypenkille kiitos hei, ja ylivoima rullaamaan. Mm. Tästä mä lähet. Saksala kyö Kyllä, nimenomaan ei. Pienemmille ei saa antaa mahiksi yhtä. Ja Saksalta Saksalta varsinkin, niin se pitää ottaa heti pois. Että tota, tämmönen. <laughs> tämä oli tyhjentävä, tyhjentävä lausunto. niin. ei mitään. Kello kisojen avauspäivä. Kello tikittää. Mun kellot näyttää 16.09, mikä tarkoittaa, että kuuden minuutin päästä alkaa kisojen avausottelu. ihan siihen ei keritty ennakoiden kanssa, mutta että tämmöistä tämä ihmisen elämä joskus on. Että, no, niin ei, vaan, ei vaan riitä aina aika. Mutta hyvät herrat. Toivotan teille hienoja kisoja ja tota, eiköhän pidetä tässä kohtaa jo sovittuna, että, että no, katsotaan miten kuka kerkiää, mutta jonkinnäköisellä niin otetaan ensimmäisen kisaviikon jälkeinen fiilistely sitten, että miten, miten on hommat lähteneet rullaamaan. Okei, ei muuta kuin illalla tosiaan Suomi-Saksa siinä kahdeksan kyljessä ja tota no, niin siitä lähdetään, että avausvoitto tänään tulee joko kyttäillen tai sitten ihan täydellä turpaa vedolla, katsotaan kuinka käy, mutta tota no, niin. Joka tapauksessa m kisat ovat taas täällä ja eivät ole Suomessa muuten ihan vähän aikaa. Mutta Raiteen pakki kiittää. Kiitän molempia Jusseja tästä lähetyksestä. Ja Palataan me asiaan jaksossa numero 27. Kiitoksia. Jotain Kiitoksia. Kiitoksia. Kyllä tämä aina kun joukkueesta lähtee. Ei ole kiva katottaa täällä. Ei ole, ei ole. Mutta mies kestää tämän. Arvaan turkulaisena. In this league is not possible speak about referees. That is penalty. And I am not so rich man that I can say something. Saatana Jorma. Nolla plus nolla. On nolla. Do you understand what I mean? Me la vähän vettä vuodemassa, sit jo menee opi. Järvinen, Järvinen antaa Hirsimäelle mahdollisuuden ja nyt tulee eläntö Päikäläinen varmasti Kiinan Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on. Jaloo, ja Pilluhattunen.